5. rész a harmadik nagy háború. A szalmahajó ismét láthatatlan volt, a gyűrű energiája ugyanis újra teljessé vált a távoli bolygóval folytatott kommunikáció lezárulta után. Igaz, hogy a kapcsolat a szalmahajó és dale között magától is létrejött, ám annak koordinálása még így is elképesztő mennyiségű energiát követelt az utazók által konstruált szerkezettől. A gyűrű ugyan szinte kimeríthetetlen energiaforrással rendelkezett, hiszen ugyanúgy az univerzum erejét használta, hogy a krókusz űrhajó, de a viszonylag kicsi tárolókapacitása miatt egyszerre nem volt képes nagyobb mennyiség leadására. Most azonban már teljesen a láthatatlanná téterre és a navigációra fókuszált. A szalmahajó a hátsó bejáratnál strázsáló kétőr között észrevétlenül átjutott, és úgy suhant a folyosókon, mint egy szellem. Ismerte jól ezt a kórházat, hiszen itt lábadozott a másfél évvel ezelőtt történt balesete után. Miután magához tért a kómából, élete egyik legboldogabb időszaka jött el, hiszen akkor látta meg újra a Dán lányt, akiről kiderült, hogy nem is volt Dán, sőt, nagyon is jól megértették egymást. Bár a kommunikációjuk az első napokban még meglehetősen korlátozott volt, és leginkább a lázméréssel, az étkezéssel és egyéb testi szükségletekkel volt kapcsolatos, Idővel kialkult köztük egy olyan párbeszéd, amelynek stílusára, kifejezéseire még később, amikor már összeköltöztek, akkor is izgatottan emlékeztek vissza. Nagyon távolinak tűnt most az az idő. Nem csak azért, mert most már nem is laktak egyfedél alatt, hanem mert a szalmahajó azóta sokkal érettebbé vált, bizonyítékokat talált a saját elméletére, ami magabiztossá tette. Sikerült helytálnia egy fontos küzdelemben, zag oldalán, ettől pedig igazán férfinak, Harcosnak érezte magát. Igaz, hogy jelenleg éppen láthatatlanul Osson egy klórszagú kórházi folyosón, na de azt azért mégis kevesen mondhatják most el magukról, hogy a város összes rendőre őket keresi. A kórházat jól ismerte, hiszen a barátnőjével rengeteget sétáltak mindenfelé, belemerülve különböző mókás történetekbe. Azt is tudta, hol dolgozik, mely helyiségekben érdemes keresnie. Miután sikerült átjutni a járóbeteg rendeléseken, felfelé vette az irányt. A második emeleten hirtelen elcsendesült minden, itt kezdődött a pszichiátriai részleg. Csak egy-egy kószai jajveszékelés, artikulálatlan felhördülés hallatszott valamelyik kórteremből. Ha mindez kitartóbb volt, előbb-utóbb kinyílt egy ajtó, és valamelyik nővér megnézte, melyik betegen tudna segíteni. Ezen a folyosón az átlagosnál is több rendőr posztolt, valószínűnek látszott, hogy a barátnője most is épp itt tartózkodik. Az egyeruhások fel-alá járkáltak, de egyáltalán nem látszottak feszültnek vagy izgatottnak, hiszen már reggel óta itt örködtek, és azóta nem történt semmi említésre méltó. Pont ez bosszantotta a szalmahajót is. Mert ha legalább nagyobb lett volna itt a jövésmenés, hogyha állandóan betoltak volna egy súlyos esetet, akkor a dupla szárnyú csapóajtó mellett álló két fegyveresnek sem tűnt volna fel, ha a hordágy mögött ő maga is besurran. De hiába láthatatlan, az ajtók nyikorogtak, amire minden bizonyal felfigyelnek a strázsák, és ekkor már feltűnt volna, ha a logikusnál néhány másodperccel tovább maradnak nyitva az ajtók. Nagyon ritkán, negyed óránként ment be valaki azon az ajtón, amelyik a nyikorgása mellett ráadásul azonnal becsapódott, így tehát csak akkor lett volna esélye nagyobb feltűnés nélkül sorranni, hogyha ő maga is állandóan ott áll a közelben. Ettől azonban nagyon félt, ugyanis az egyetlen fegyvere a láthatatlansága volt. Hogyha beleütköznek, azonnal leteperik, és onnantól már nincs több esélye. A barátnőjét végleg elszakítják tőle, ő pedig örökre itt marad a földön, magányra ítélve. Ki kellett találnia valamit. Rövid gondolkozás után besurrant az egyik kórterembe, ahol két férfi feküdt. Éppen délutáni álmukat aludták. Halkan bezárta az ajtót, majd gondolattal utasította a gyűrűt, hogy szüntesse meg a láthatatlanságot. Amikor a korterem tükrében leellenőrizte, hogy valóban újra látszik, hangosan krákogni kezdett, hogy a betegek felébredjenek. Gyorsan ivott egy kortyot a csapból, mert a reggelóta tartó hajszában igencsak megszomjazott. Az egyik beteg ekkor ébredezni kezdett, lassan kinyitotta a szemét és csodálkozva nézett rá. – A… Ferihez jött? – kérdezte végül fejével a szomszéd ágy felé biccentve. Nem. Én magához jöttem, mondta a szalmahajú sejtelmesen, miközben a gyűrűjét szorongatta, és néhány lépést közelebb ment az ágyhoz. Hozzám? De miért? Nem is ismerem magát, mondta a beteg, miközben az arca egyik szegletében alig észrevehető rángás jelent meg, talán valamelyik gyógyszer mellékhatásaként. Miért is van maga itt bent? Mi a panasza? Próbált sokat mondó arcot vágni a szalmahajú, ám inkább csak ingerültétette az amúgy is bizalmatlan férfit. Hogy, hogy miért? Hát meg bolond vagyok, mint itt mindenki? Horkant fel a beteg, majd tett egy legyintő mozdulatot az idegen felé. Menjen el! Hagyja engem békén! Mondta barátságtalanul, és elfordította a fejét, de a szemével azért még követte a szalmahajót, aki nem ment el. Sőt, az ágy végén elhelyezett korlapot kezdte olvasgatni. Halucinációs tünetek, a beteg hal olyasmit, amit senki más nem, skizofrénia erős gyanúja áll fenn. Enyhe bódítás, egyelőre megfigyelés alatt. Ez tökéletes, újongott magában a szalmahajú, majd vidáman a még mindig a párnájából kémlelő betegre nézett. Hát most figyeljen ide, pajtás, mondta még egy lépést közelebb lépve, miközben gondolatban utasította a gyűrűt, hogy ismét váljanak láthatatlanná. A beteg ijedten felkapta a fejét, felkönyökölt az ágyban, aztán ijedten körbenézett a szobában. A hivatlan vendég egyszerűen felszívódott, eltűnt az ágya mellől. Ekkor ismét meghallotta a szalmahajú hangját, aki az ablaknál állt és idéten arccal onnan integetett. Haó, itt vagyok! kiáltotta majd, amikor a másik minden kétséget kizáróan felfogta, hogy újra látható, megint eltűnt. Néhány pillanat múlva a másik beteg ágyánál bukkant fel, aztán a csap mellett tűnt fel, végül a skizofrénia gyanújával kezelt beteg arca mellett materializálódott ismét, jó hangosan a fülébe üvöltve: El akarok jutni az albahorra, és ebben segíteni fogsz! Szegény beteg eddig bírta idegekkel, amelyek az ő esetében már eleve nem voltak túl jó állapotban. Üvöltve felugrott az ágyból, kirohant a korteremből. A szalmahajú ismét láthatatlanná vált, és csendben követte. A beteg mindenfelé azt kiabálta, hogy egy idegen van a korteremben. Láthatatlan! Vigyázzanak vele! Mindig eltűnik! Aztán újra megjelenik! Üvöltötte, és rendőrtől rendőrig rohant, mire végül az odaszaladó ápolók lefogták, és ellátták az ilyenkor előírt nyugtató injekcióval. Most, végre, meg volt a várva várt felfordulás. Dörzsölte a kezét a szalmahajó, a folyosón ápolók és orvosok cikáztak, a rendőrök előkapták a fegyverüket, és a korteremhez szaladtak. A dupla csapóajtónál álló katonák ugyan előre léptek, de nem hagyták el őrhelyüket. A szalmahajú feszült arccal figyelte az ajtószárnyakat, amelyek ebben a pillanatban nyikorogva kinyíltak. Egy gyönyörű, nő lépett ki a folyosóra, bizonytalanul, a két katona pedig azonnal közrefogta, és kérte, hogy ne menjen tovább. Nyilvánvaló volt hogy rendkívül szigorúan őrizték. A szalmahajú közelebb merészkedett. Nézzék, ez az én betegem, meg kell néznem, hogy mi történt vele, ez a kötelességem, mondta a barátnője a fegyveres őröknek. Ez utóbbiak némileg elbizonytalanodtak, aztán végül abban maradtak, hogy egyikük elkíséri a lányt, a másik pedig ott marad az ajtóban. Igaz? Ennek nem sok értelme volt, hiszen az őrzött személy már nem volt odabent. Az ajtó ekkor ismét megnyikordult, majd azonnal be is csapódott, ám ezúttal nem figyelt rá senki. A beteg már ismét az ágyában feküdt, az injekciótól egyre bódultabb állapotban, de a szemében még csillogott némi értelem. A feje fölött egy nyomozó vitatkozott a kezelő orvossal, és azt kérte rajta számon, hogy miért adta be neki olyan gyorsan a nyugtatót, ami miatt most nem tudják kikérdezni. Az orvos szerint a beteg halucinációktól szenved, és ez a nagy felfordulás most teljesen összezavarta. Nincs itt senki, csak a tudata játszott vele, mondta, amikor a szőke nővér, aki hamarosan maga is orvos lesz, a katona kíséretében odalépett az ágyhoz. Na tessék, dühöngött tovább az orvos. Az egész maga miatt van, meg az agyament barátja miatt, aki ezt az egész felfordulást okozta, egyáltalán hogy jutott eszébe egy volt betegével kapcsolatot létesíteni? Kérdezte kellemetlen hangon az orvos. Miközben alaposan szemügyre vette a nővérke fehér ruháját és lejjebb a lábát is. – Kérem, hadd nézzem meg én is egy pillanatra, én gondoskodom róla, amióta itt van! – mondta szelít hangon a szőke lány, mit sem törődve az orvos kirohanásával. – Hát csak nézze, de már nem sokat tud kiszedni belőle! – vetette oda gunyoros hangon az orvos, majd tovább folytatta a perlekedést a tisztel. Ha lengem, jól van! kérdezte lágy hangon a nővér a halucináló betegtől, aki a kedves hangra, mintha egy kicsit magához tért volna, még mielőtt végképp átadja magát az injekció bódító hatásának. A fejét kisé jobbra fordítva a szőke lány szép arcára nézett, kisé bár el is mosolyodott. Jó, így már sokkal jobb. Le tudja írni, mit látott? kérdezte nagyon halkan a szalmahajú barátője úgy, hogy a körülötte állók ne hallják sem azt, amit ő mond, sem pedig a beteg válaszát. Egy világos hajú férfi, idétlen, és eltűnt. Aztán megjelent ott, meg ott, aztán megint eltűnt. Jaj, de már nem baj. Már... nem. A beteg elaludt, a nővér pedig nagyon megijedt. Az elmondás alapján azonnal felismerte a barátját. Ezek szerint itt van. Ide jött. Ez szörnyű. El fogják kapni szegényt. Na, mondott valami használhatót? Kérdezte a nyomozó, akit időközben az orvos is meggyőzött arról, hogy a beteg valószínűleg valóban csak képzelődött. Válaszul a nővér némán megrázta a fejét, majd kifelé indult a korteremből. Kisasszony, kérem, ne nagyon mászkájon ha lehetséges! – szólt utána a tiszt, ő némán bólintott, majd kilépett a folyosóra, de még hallotta az orvos megjegyzését. – Nővérnek nagyon jó! Érti, mire gondolok! – nevetett Kajánul a tisztre. – Ám, orvos akar lenni a kicsike, de mivel nem túl kedves velem, erre itt nem sok esélye van. A két férfi cinkos nevetésben tört ki, ő pedig úgy tért vissza a saját szobájába, mint akit leforráztak. Ezt az orvost ki nem állta, éppen ezért a fenhéjázó és bizalmaskodó stílusa miatt. Már évek óta zaklatta a közeledésével, ám arra még álmában sem gondolt, hogy megakadályozhatja a kinevezését. Így működnének itt a dolgok? gondolta elkeseredetten és kétségbeesetten. Évek óta ez volt a legfontosabb életcélja. Csak a szalmahajú iránt érzett szerelme versenyezhetett ezzel a vágyjal, amely többször is háttérbe szorította a bohókás fiatalembert. A kicsit céltalanul sodródó, látomásoktól és rémálmoktól gyötört figura ellentétes volt azzal a határozott jövőképpel, amelyet maga elé állított. Talán ezért is hagyta magára nemrég, amikor már nem bírta elviselni az őrületét. Úgy érezte nem kíván többi asszisztálni a szalmahajú egyértelmű és egyre jobban elhatalmasodó elmebajához. Bár tudta, hogy ez egyben menekülés, sőt, talán gyávaság is, mégis akkor úgy tartotta helyesnek. Most viszont összeszorult a szíve. Kiderült, hogy az ő komoly és fenköl céljai milyen alantas akadályokba ütköznek. Hát ezért üldözött el magától egy ártatlan embert, akit ráadásul annyira szeretett is, mint még senkit az életében. Hát elég volt ennyi ahhoz, hogy magára hagyjon valakit, aki segítségre szorult. Micsoda pszichiáter lesz belőle, hogyha csak az olyan idegen emberek iránt érez empátiát, mint a szomszéd kortelemben halucináló férfi, de a számára legfontosabb embert elkergeti. Persze a szakmát és a magánéletet nem lehet összekeverni. Az üvöltöző betegről eszébe jutott, hogy a szalmahajú minden bizonyjal itt van a kórházban. Ettől úgy érezte, még jobban összezavarodik, pedig akkor még nem is sejtette, mi következik néhány másodperc múlva. Bement a szobájába, maga mögött hagyva a folyósó hangzavarát, és leroskadt egy székre. A könyökével az íróasztalra támaszkodott, az arcát pedig a kezébe temette. Ne meg, hallotta a szalmahajú hangját a háta mögül. Ösztönösen felsikoltott, majd a szájáli kapta a kezét, megfordult, de nem látott senkit. Várt még néhány másodpercet, de szerencsére a rendőrök nem hallották meg a hangját. Hol vagy? – Gyere elő, nem látlak! – mondta már halkabban, tekintetével azt kutatva, hová rejtőzhetett el a barátja. – Kérlek, hogy ne ijegy meg! – ismételte el a szalmahajú. – Itt állok előtted, de láthatatlan vagyok! – mondta zavartan, mert nagyon szépnek látta a barátnőjét, önmagát pedig némileg leskelődőnek érezte ebben a pillanatban. – Jaj, kérlek, ne szórakoz velem! Látod, milyen szörnyű ez a nap! – sóhajtott fel a szőkel lány, miközben azon járt az agya – hogy a szalmahajó talán az asztal alatt bújkál. Nem ott vagyok, hanem itt, előtted, csak nem látsz, mert egy csodálatos gyűrű láthatatlanná tesz. Mondta titokzatosan, a nővér pedig most nagyon ideges lett. Már megint kezdődik. Hát nem érted, hogy az életed forog kockán? te tehetetlen düvel. Ezek még le is lőhetnek, mert valamiért veszélyes bűnözőnek tartanak. El sem tudom képzelni, hogy mit csináltál. Kicsit én is félek tőled. Kélek, hogy ne csináld ezt, mert mindkettőnket... A lány szava ekkor elakadt, mert a szalmahajú hirtelen ott állt előtte. A fején a tincsek ugyanolyan rendezetlenül meredtek a levegőbe, a ruhája ugyanannyira csálén állt rajta, mint amikor megismerte. Egyik ujján valóban egy a gyűrű volt. Emlékszel, amikor Daleáról meséltem neked? Az a földi nő a Gellért hegyről. A lány bólintott, de közben egy lépést félszegen hátra lépett. Most nekem is van egy olyan gyűrűm, mint amilyennel ő és a kisfia megmenekültek annak idején. Itt van, látod, és ráadásul a gondolatommal tudom irányítani. Most például azt akarom, hogy láthatatlan legyek, és el is tűnök. Azzal hús valóban eltűnt a szobából. A szőkelány pedig úgy érezte, szédül, és megkapaszkodott a szék támlájában. Érted? Láthatatlan vagyok. Egészen elképesztő, lelkendezett a szalmahajú, miközben ismét láthatóvá vált, a lány pedig ösztönösen is elmosolyodott, ahogy a jól ismert idétlen vigyort látta maga előtt. Ezt most nem tudom felfogni, mondta nagyon halkan és szaggatottan, miközben a kezével óvatosan megérintette a szalmahajú zakóját. Tudom, ez nem egyszerű. Ez a valóság egy álom, de akkor is így van. Mondta a szőke lánynak, aki most először hallott olyan erőt, magabiztosságot és bölcsességet kicsendülni a barátja hangjából, amelyre mindig is vágyott. Óvatosan átkarolta a szalmahajót, mint aki attól fél, hogy az illető esetleg levegővé válik a kezei között. Magához szorította a kedvesét, és ebben a pillanatban nem érdekelte mi is a valóság, nem törődött a katonákkal, a rendőrökkel és a kommandósokkal, nem izgatta a jövője, az aljas orvos ott kint a folyosón, sőt, a betegeire sem gondolt. Csak erre a kedves, zilált férfire, aki épp megcsókolja úgy, ahogy egy férfi egy nőt csókol. Gyere ide, mondta halkan a szalmahajú, amikor kibontakoztak egymás öleléséből, és finoman a tükörhöz húzta a lányt. Mindketten elfértek a tükörben. A szőkelány ösztönösen elfordította a fejét, mert bár annyira szép volt, mint a legszebb színésznők a földön, valami megmagyarázhatatlan okból ezt nem volt hajlandó elismerni, és nem szívesen nézte a saját arcképét sem, legyen szó tükörről vagy fényképről. Nézd, ez telepatikusan működik. Próbálj meg ráhangolódni, mindjárt érezni fogod. Én most azt akarom, hogy ne látszódjunk. Egy, kettő, három, mondta a szalmahajú, a lány pedig ismét felsikoltott, hiszen ebben a pillanatban eltűntek a tükörből, amelyben most a mögöttük lévő farra felszerelt gyógyszeres szekrényke látszott. És most azt akarom, hogy újra itt legyünk, mondta színpadiasan ismét a szalmahajú, és ekkor ismét megjelentek a tükörben, eltakarva az üveges szekrénykét. A lány nem beszélt többet, mert úgy érezte, a szavak most feleslegesek. Becsukta a szemét, és amikor kinyitotta, már csak a szekrényt látta újra. Ezt nem én csináltam, kiáltotta meglepetten a szalmahajú. Hát persze, én voltam, kacagott a nővér, mert elkezdte élvezni a helyzetet. Kislányos huncutsággal próbálgatta még hosszú percekig az új játékot, a szalmahajú pedig csak nézte elbűvölve ahol hol elővillanó, hol pedig eltűnő szerelmét. Amikor megunták a bújócskát, mélyer egymás szemébe néztek. Nem tudom, mi történik. Nem tudom elhinni, hogy végig igazad volt mondta a lány, miközben mélyen a szerelme szemébe nézett. Nem könnyű, de én már jó ideje tudom, és amint látod, bizonyítékaim is vannak, mondta lelkesen a gyűrűre mutatva. Ha ez tényleg így van, válaszolt komoly tekintettel a lány, akkor én nagyon szégyellem magam. Akkor ne haragudj rám, ejtette ki az utolsó szavakat, mielőtt kifakadt belőle a sírás. Jaj, dehogy! Ölelt át a szalmahajú. Dehogy haragszom, hiszen te pontosan úgy reagáltál, ahogy kellett. Ennek köszönhetem, hogy végre mindent értek. Én annak örülök a legjobban, hogy végre újra megölelhetlek. Nekem ez a legfontosabb. Kezdett megint ömlengeni, ahogy korábban annyiszor, ám a meghitt hangulatnak átmenetileg a folyósorról jövő lépések vetettek véget. Minden rendben, kisasszony! kérdezte az egyik rendőr, miközben kopogott, de ezzel egy időben már benyitott a szobába. Beszélgetést hallottam, mondta miközben körbenézett, de a kisírt szemű nővéren kívül nem látott senkit a helyiségben. Jól vagyok, csak nagyon megviselt ez az egész, szipogta a lány a szemét törölgetve. Telefonon beszéltem az unokatestvéremmel, azt hallhatta, tette még hozzá, miközben leült az asztalához és a papírjait kezdte rendezgetni. Ki volt hangosítva? Értem, R rendben. Kérem szóljon, ha bármi furcsát tapasztal, mondta a rendőr távozóban, aztán jó erősen magára zárta az ajtót. A salmahajó ekkor ismét láthatóvá vált. Minél hamarabb el kell mennünk innen, suttogta a barátnőjének, aki némán bólintott. Egy ideig biztos, hogy menekülnünk kell, de aztán elviszlek egy fantasztikus helyre, és ott várjuk meg a barátaimat. Rendben? kérdezte a szalmahajú. Rendben. Válaszolta a lány, bár inkább csak sejtette, milyen barátokra gondolhat, aztán megcsókolta a barátját, és olyan mosolyjal nézett rá, amelyre a szalmahajú már nagyon régen vágyott. Akkor most mindketten gondoljunk arra, hogy láthatatlanok vagyunk, mondta a fiú, aztán behúnták a szemüket, belenéztek a tükörbe, és miután meggyőződtek róla, hogy ismét felszívódtak, egymást átkarolva elindultak kifelé, hogy ne csak látszólag, hanem a fizikális valóságban is eltűnjenek az emberek szeme elől. A sivatagban a harc kiteljesedett. Mielőtt a városi csapatok elérték volna a föld alatti lakott területek határát, kirajzottak a sivatagi járművek. A jellemzően sokkal robosztusabb gördülök felé könnyű homokfutók szaladtak, a vaskos, páncélozott léghajókat zizzenők támadták. A küzdelem első pillantásra aránytalannak tűnhetett volna, ám a fordulékony sivatagi járművek jó manőverezési képességeiknek és persze nem utolsó sorban remek pilótáiknak köszönhetően gyorsan kitértek a nehézkes városi lövések elől, behatoltak a támadó alakulatok közé és szétzilálták a rendezett sorokat. Mindeközben a távolban lassan kiemelkedtek a homokból a retteget napsugár ágyúk, amelyekből előcsapott az Uteva koncentrált fénye. Sorra lobbantak fel a nagyobb járművek, a kisebbeket pedig az izzenők csipkedték meg apró lövéseikkel. A támadók lelassultak, kialakult az öldöklő küzdelem, amely legalább egy ideig elodázta az inváziót. Mindeközben a kettős rakéta támadások továbbra is folytatódtak, egyre több töltet csapódott be tompa puffanással a föld alá, majd robbant föl óriási hörgéssel. A rakéta párokkal a légvédelmi ágyuk továbbra sem tudtak mit kezdeni, Néha néha az egyiket sikerült leszedni, ám a másik mindig becsapódott és elvégezte a számára előírt rombolást. A repülő járművekről nézve a helyzet egyre aggasztóbb volt, a kitartó bombázásnak köszönhetően a felszín hosszan beszakadt, egy mesterséges kanyon alakult ki, amelyet a rendíthetetlenül érkező lövedékek még tovább mélyítettek. A városi terv működött, már nagyon közel jártak ahhoz, hogy elérjék a víz szintjét, hogy a föld alatti megerősített falak átszakadjanak, és elöntsék a sivatagjak alagútjait és településeit. A településrendszer most valóban úgy viselkedett, mint egy felbojdult termeszvár, amelyet megtámadott egy másik hangyafaj. A felfordulás annak ellenére hatalmas volt, hogy a kiürítési parancsnak megfelelően az emberek a sivatagi szokásoknak megfelelően rendezetten menekültek a frontvonalhoz közeleső régiókból. Egyelőre csak a legveszélyeztetettebb településeket evakuálták, reménykedve abban, hogy ha a víz be is tör az alagutakba, és talán néhány települést el is önt, a következő védvonalak megállítják az áradatot. A főparancsnok felferezése nem csak brilliáns meglátás volt, hanem az okfejtését kristálytiszta logikával le is vezette, teljes mértékben meggyőzve a vezérkart, Ám mégis maradt mindenkiben némi kétség azt illetően, hogy a városiak valóban képesek-e berobbantani a védvonalakat, hogy a víz tényleg elönti a járataikat. De ha így is van, még abban az esetben is időbe telik, amíg a föld alatti óceán szétterjed a rendszerben, megtölti a hatalmas közösségi termeket, a sok kis helységet, lakást. Ezért egyelőre nem történt meg a teljes evakuálás, de természetesen jelen pillanatban a civil lakosság körében senki nem volt veszélyben. Zagot és csapatát ugyancsak a fronttól távolabb eső helyre szállították, de nem csak azért, hogy biztonságba helyezzék őket. Az űrutazás nem csak holmi karcolásokkal átvészelő túlélőknek ugyanis olyan segítségre volt szükségük, amelyet egyetlen orvos vagy a legjobban felszerelt kórház sem adhatott meg. A sivatag legtitkosabb helyiségébe szállították őket, abba a terembe, ahol a kristályt őrizték. Azt a rejtélyes kristályt, amely miatt a másfél évvel ezelőtti háború kirobbant, amelyet a rettegett szellemlények is olyan dühötten kerestek, és amellyel néhány albahor is közvetlen kapcsolatba lépett. Közéjük tartozott Zeg és a főparancsnok is. Mindketten megtapasztalták ennek a kőnek a csodatévő erejét. Többen csodálkoztak a katonák közül, amikor a főparancsnok a kórházak helyett, ehhez a teremhez irányította a föld alatt sikló kis vonatot. A sivatag vezére tudta, mindent el kell követnie azért, hogy a fia életben maradjon, és minél hamarabb elmondhassa, mire jutottak. Abban ugyanis biztos volt, hogy Zag dolga végezetlenül nem jött volna haza. Kell lennie valamilyen eredménynek. Na is persze, a rossz hír is hír. Ha mégis az derül neki, hogy a lyukak egyesülése miatt kitörő szupervulkán ellen nincs semmilyen segítség, akkor legalább biztosan tudják, hogy az egész országot ki kell üríteni, és fel kell készülniük a további lépésekre. Zag, Ezvin, a professzor, és még három túlélő sivatagi harcos a tökéletesen kör alakú teremben feküdt, fejükkel a középen lévő kristály felé fordulva, így helyezték el őket az ápolók. A főparancsnok hívására dalea és a gyerekek is útban voltak. A kristály világított, és bár senki nem látta, de a főparancsnok tudta, hogy a távoli világokat megjárt harcosok most hihetetlen sebességgel regenerálódnak. Csak abban nem volt biztos, hogy mennyi időt vesz igénybe a felépülésük. Zag annak idején, amikor a városi hanglövedékek szétzúzták a fél izomzatát és eltörték számtalan csontját, még aznap képes volt folytatni a harcot. Ez a landolás azonban nem volt hétköznapi, egyelőre azt sem értették, hogyan voltak képesek úgy földet érni, hogy mindenki életben maradt. Igaz, ez utóbbi állítás nagyon gyenge lábakon állt, hiszen szinte mindenkinek volt legalább kettő vagy három életveszélyes sérülése. A pörgő űrhajóban ugyanis sokszor és nagysebességgel csapódtak a kabinnak, ráadásul az első ütődések után már öntudatlan állapotban, a védekezésre képtelen módon. Agyalapi törések, gerinctörés, lép- és májszakadások, belső vérzések, a törött bordáktól kiukasztott tüdő, Hosszú lenne végigsorolni a hősök sérüléseit a képzeletbeli korlap alapján, amely érthető módon nem is készült el, hiszen a főparancsnok csak egy nagyon gyors, felületes vizsgálatot engedélyezett. Annyira bízott a kristály erejében, hogy még egy perc késlekedést is végzetesnek ítélt. Mennyire másképp gondolkodott még másfél évvel ezelőtt? Mielőtt leszállt az utazók űrhajója, az egész életét a racionalitás, a szabályok és a több száz éves hagyományok vak tisztelete is követése jellemezte. Ezért is választották őt a sivatagi nép vezérének. És, és bizony, ezért is követt el élete legnagyobb hibáját. Most csak ült Némán ebben a kör alakú teremben, a fia hatalmas teste, mellett miközben egy misztikus kristály derengő fénye, még markánsabbra rajzolta ki arcának barázdáit. Itt ült, és a csodában bízott. Ez már nem az a főparancsnok volt, aki évtizedeken át vezette a népét rendíthetetlen erővel, nyugalommal és határozottsággal. Egy fiáért aggódó apa ült most itt a kristály árnyékában, aki érezte, hogy ez lesz élete utolsó csatája. Teljesen a gondolataiba mélyedt, nem érzékelte az idő múlását, így azt sem tudta, Hány perc telhetett el. Egyszer csak a teremben enyhe neszre lett figyelmes. Szorongva és reménykedve nyitotta ki a szemét, hát ha zag lesz az első, aki magához tér. De csalódnia kellett, mert egy másik hang, egy jó ismert krákogás ütötte meg a fülét. <hül> – <hül> Hol, hol vagyok? <hül> – kérdezte gyenge hangon a professzor, még közben a remegő kezével, mintha keresett volna valamit. A főparancsnok azonnal odasietett. Hát él. Örülök, hogy jól van, professzor, mondta az idős tudós föléhajolva. Tud beszélni? Hát, hogy jól lennék, az, az erős túlzás. Igen, tudok beszélni valamennyire, de mindenképpen jobban menne, ha lenne itt. Már is hozom, csak ne erőltesse meg magát. Találta ki a gondolatát a főparancsnok, majd két lépéssel az egyik bejárathoz ugrott és kikiáltott az ott állóknak: Egy üveg mécsonszott, vagy bármilyen ihatószest, azonnal! Bajon kinek kell itt alkohol? A haldoklóknak? Vagy a főparancsnok bolondult meg és kezd el inni a legnagyobb veszély kellős közepette? Gondolta a kint őrködő, meghökkent katona, de természetesen kérdezés nélkül teljesítette a parancsot. A főparancsnok pedig újra a professzor ágyánál termett. Nem véletlen, hogy maga itt a főparancsnok? Vigyorgott a professzor elismerően és hálásan. Professzor, nagyon fontos, hogy gyorsan cselekedjünk. Ugye érti? Nézett mélyen a tudós szemébe a főparancsnok. A professzor jelezte, hogy érti a dolgot, és várja a kérdéseket. Ahhoz még fáradt volt, hogy magától kezdjen elmesélni. Sikerült a küldetés? Kérdezte a főparancsnok. Hát, igen, is, meg nem is, nyögte a professzor. Ez a válasz szemmel láthatólag nem tetszett a főparancsnoknak. A tekintete szigorúvá vált, és másképp tette fel a kérdést. Megvan az ellenszer? Az? Igen, az megvan. Hörökte a beteg, miközben a kezével görcsösen támaszt keresett a fekvőhelyén, hogy legalább félig fel tudjon ülni. Az öreg érzett valamit, amit most nehezen tudott megmagyarázni. Érezte, hogy percről percre jobban van, ami azért is volt nagyon különös, mert a mély még nem érkezett meg. Hol van? Aroncsban maradt? Kérdezte lényegre törően a főparancsnok, miközben már azon gondolkodott, hogyan lehetne a leghatékonyabban kivitelezni egy újabb kirándulást a frontvonal mögé. De a professzor rázni kezdte a fejét. Ugye, ugye, most – A sivatagban vagyunk? – kérdezte. – Igen, itt vagyunk, a föld alatt. be a mondatot némi gondolkodás után a főparancsnok, mert a kristállyal és annak gyógyító erejével most nem kívánt előhozakodni. A városi támadás, az evakuálás ismertetése is idő előtti, és a professzornak amúgy sincs feltétlenül szüksége ezekre az információkra. – Az ellenszer itt van valahol – mondta fájdalmas arccal, mert a medence csontját még nem forrasztotta össze a kristály ereje, a felülési próbálkozásai így kudarcsal végződött, visszahuppant az ágyra. Hol? Professzor, nem értem, amit mond! Felfogta, hogy minden ezen múlik? kérdezte ingerülten a főparancsnok, mert jelen pillanatban úgy ítélte meg, hogy a túlélő igenis a tudatánál van, csak a szokásos szórakozottsága lett rajta urrá ismét. Hol lett már az a mécsánsz? morogta dühösen de ebben a pillanatban meg is jelent a katona kezében az íves üveggel. Szerencsére volt egy itt a közelben, ez a városi ital itt is egyre népszerűbb, mondta mosolyogva, miközben átadta a bugykost. Éppen elég baj az, vetette oda a főparancsnok, aki újra visszanyerte régi énjét. ismét az a hidegfejű vezető volt, aki nem szerette az elhajlás semmilyen formáját, így a katona lelkesedése a méh sem derítette jókedvre, mert a szintelen folyadékban nem a jó italt, hanem egy jó hagyomány szétbomlasztásának veszélyét látta. A professzor szeme azonban felcsillant, amint megpillantotta az üveget, remegő keze rákulcsolódott a butykos nyakára, majd a helyiség néma csendjében hosszú másodpercekig csak a boldog nyeldeklés hangjait lehetett hallani. Amint lassan leeresztette maga mellé az üveget, már egy másik ember nézett a főparancsnokra. A tekintetében nem volt semmi elesettség, a szemében értelem és jó kezd csillogott, és ha nem lett volna ilyen gyenge, már ki is penderült volna a szoba közepére, hogy felalá járkálva el mesélni kalandos történetüket. Mosolyogva nézett körül, majd a tekinteten megállt a legnagyobb testem. – Az a fiú egy igazi hős! – mondta immár összefüggően a professzor. – Megmentett mindannyiunkat? Neki köszönhetjük az életünket? – a főparancsnok is zagra nézett, ismét elérzékenyült, és ezúttal nem szakította félbe a professzort, bár annak mondandója kétségtelenül nem tartozott a tárgyhoz. Egy pillanatra magamhoz tértem az űrhajóban, ami csak pörgött és pörgött. Mi meg verődtünk ide, oda, mint a maga tehetetlen zsákok. Ő mellettem termet és leszíjazott, így megúztam. És most ismét kortyolhatom ezt a finom nedűt! A professzornak elkönnyesedett a szeme a meghatódottságtól, hiszen az élet értékét leginkább a kortyokban tudta lemérni. Ismét meghúzta hát a palackot, arcára pedig kiült a tökéletes boldogság. A professzor! Fogta meg erős kézzel a tudós vállát a főparancsnok. Most már segítenie kell! Hol van az ellenszer? Lehet, hogy már csak perceink vannak hátra. Hogyan? Ja! Az ellenszer, nevetett a professzor. Hát, az pont ott van a hátam mögött. Csak ne várja, hogy megforduljak, mert még nem ford össze minden csontom, <gül> mondta nevetve, aztán megint jókorát húzott az üvegből. A főparancsnok elkerekedett szemmel nézett rá, aztán a kristályra. A kristály lenne az, honnan tudja, nem is látja, mondta csodálkozva. Na, az igaz. Válaszolta Csibész tekintettel a professzor. Szerencsére az agyam viszont nem sérült meg, legalábbis nem végzetesen. Kitaláltam főparancsnokom. Na, mondom akkor, látom, ide hoztak minket, nyilvánvalóan nem azzal a céllal, hogy csak pihengessünk itt ebben a helyes kis köralakú teremben, amíg meg nem halunk. Közben érzem, hogy egyre jobban leszek. A sebeim begyógyulnak, Már pedig erre, itt, az albahoron. Csak egy valami képes, a kristály. A kristály, amért azt a hatalmas folyóelterelést is le kellett vezényelnem, és amelyet végül soha nem találtam meg. A mágikus kristály, amiért a gonosz szellemek is harcba szálltak és robottá váltak. A kristály... Végig itt volt a szemünk előtt – Hát igen, végig el sem kellett volna utaznunk! <hah> – hahotázott önfeledten a professzor, és újra belekortyolt a mécsanzba. – Az egész a maga ütlete volt, és én hallgattam önre! – rázta meg kegyetlen erővel a főparancsnok, akinek most fogyott el a türelme. – Miért vert át minket? – Nem, nem én voltam, hanem a férgek. Azok vezettek minket férge... férre... – Na! – dadogta a professzor szemmel láthatólag már is kapatosan. – Professzor, ha nem győz meg engem most azonnal, nem csak a mécsanszos üveget roppantom szét, hanem magát is, és aztán nincs az a kristály, ami meggyógyítsa! – üvöltötte a főparancsnok magából kikelve. – Nincs rá szükség! A professzor igazat mond! – jött egy hang a másik oldalról. – Ezvin! – kiáltotta a főparancsnok. – De jó, hogy maga is feleszmélt! – Mondjál, mi ez az egész! – a férgek valójában a szellemlényekhez tartoznak. Ezért vezettek félre minket. Mondta Ezvin, aki szemmel láthatólag sokkal jobban volt az ébredésekor, mint a professzor, már fel is tudott ülni a fekhelyén. De végül elárulták, hogy mi az ellenszer. Ez a kristály az. Valóban. Ez kell beledobni a lyukakba. Vagyis a lyukba. Akkor, amikor egyesülnek, és már csak egy van belőlük, de a magma még nem tört ki. Ez hihetetlen. Rázta a fejét a főparancsnok. – Végig itt volt a kezünkben, és ezért kellett űrhajót építeni, ezért kellett, ezért kellett bejárnunk a fél galaxist. Fejezte be a mondatot ezvin lehajtott fejjel, mert úgy tűnt, igencsak szégyelli ezt a fiaskót. – Nincs mit szégyelleni, <gül> Ezvin fiam! – krákogta magas hangon a professzor. – Ha nem megyünk el a világ végére, soha nem tudjuk meg, mi a megoldás! – Magunk túl biztos nem jut eszünkbe, hogy a kristályt bepotyancsuk a lyukba? A urak pedig csak ott a legvégén gyűzelmük biztos tudatában mondták el, mit is kell tennünk, amikor már biztosak voltak a pusztulásunkban? Az információ itt van, a kristály itt van, mi a probléma? Ha csak nem tört még ki a vulkán, bele kell dobnunk a lyukba, és kész is vagyunk. Mosolygott jókedvűen a professzor, és mivel már nem kellett tartani a főparancsnok kemény markától, ismét óriásit kortyolt a Bár csak ilyen könnyű lenne, mondta a főparancsnok. A városiak soha nem látott erőkkel támadnak. Hamarosan ránk robbantják a föld alatti óceánt. Így kénytelenek leszünk a felszínen védekezni, nőkkel, gyerekekkel együtt. Minden meredék nélkül, és még ha vissza is tartjuk őket valahogy, nem sok esélyünk van elérni a lyukat. Már most az ellenőrzésük alatt tartják azt a területet, és alig várják, hogy a feltörő vulkán elpusztítson itt mindent. Magyarázta az űrkalandoroknak. De akkor ők maguk is veszélybe kerülnek, a kitörés a várost is fenyegeti. Vetette közbe Ezvin, aki városiként a saját hazájáért is aggódott. Ugyan, hol érdekli a vízügyi minisztert néhány ezer katona és hadijármű? amikor még a saját otthonát is elpusztítaná. Igen, azt sem érdekli, ha a város egy része elpusztul. legyintett kiábrándultan a főparancsnok. Amíg mi a városiakkal próbáltunk a gyakorlatba is átültetni az együttműködésünk alapjait, a vízügyi miniszter az ajadon másik oldalán eddig soha nem látott fegyverkezésbe kezdett. Óriási hiba, hogy ezt nem vettük észre. Elsősorban az én hibám. Elterelte a figyelmünket a barlangbörtönökkel, amelyeket ugyanúgy elárasztott, ahogy most minket készül kiönteni a lakóhelyünkről. Végleg le akar velünk számolni, és nem érdekli, hogy a városiak jelentős része is meghal. Őt csak a saját hatalma érdekli, azt akarja bebiztosítani. A főparancsnok leült az egyik ágy szélére, és hatalmas kezébe temette az arcát. Életében először urrá rajta a kétségbeesés. Nem, ez már nem a régi főparancsnok többé, gondolta magában Ezvin, majd lelkesítő hangon megszólalt. Főparancsnok, a helyzet még nem reménytelen. Ha mégis sikerül bedobnunk a kristályt a járatba, akkor legalább a vulkántól megmenekülünk, és utána már elbánunk valahogy a vízügyi miniszter csapataival. Hát fiam, nekem egyre kevesebb a reményem. Iszonyatos arzenállal támad a város, arra pedig egyetlen pilotánk sem képes, hogy a kristályt éppen a megfelelő pillanatban a megfelelő helyre bedobja. Mondta fáradtan a főparancsnok. De én... – Megpróbálhatom! – Álteli ekkor Ezwin, aki már szinte teljesen visszanyerte az erejét. – Maga? – kérdezte a főparancsnok isé megzavarodva. – Főparancsnokom, ne vegye zokon, hogy belekotyogok, de ez a fiú nem akármilyen pilóta. Egyszer már ugye azt a konténert is levezényelte a zűrből, most pedig a zűrhajót is lerakta. Igaz, hogy mindannyian összetörtünk egy kicsit? Na de, mégis élünk, krákogta a professzor. A főparancsnok szemmel láthatólag jobb kedvű lett, most ismét optimistában látta a jövőt, ismét elkezdte tervezni a következő lépéseket. Ám ekkor egy női hang szólalt meg a terem egyik bejáratából. És a fiunkkal mi lesz? A bejáratnál Anakti állt, a hangja most sem volt erőszakos, de a vád és a számonkérés mégis erősen érződött benne. A főparancsnok teljesen megzavarodott. Tett néhány lépést az asszony felé, közben amíg mindig mozdulatlanul fekvő zagra tekintett. Nem értette a helyzetet. Anakti, mondta mosolyogva. Látod, megígértem, és visszahoztam őt. Itt van a fiunk. Hamarosan jobban lesz, és akkor minden úgy lesz majd, mint régen. Hogyan lesz jobban, ha elviszik a gyógyító kristályt? kérdezte továbbra is halk hangon az asszony. Tesik? Hogy? De hát... A főparancsnok csak állt né, már, mert most értette meg, hogy újabb nagy választás elé állította őt az élet. Vagy megkíséri megakadályozni a közelgő katasztrófát és az azt követő mészárlást, a sivatagi nép biztos pusztulását, vagy pedig ismét fel kell áldoznia valakit a saját népéért. Mert Zag még mindig nem tért magához, nagyon súlyosak lehetnek a sérülései. A kristály most menti meg az életét, anélkül nincs esélye életben maradni. De tudta, hogy Ezvinnek és a professzornak igaza van. Az egyetlen esélyük a kristály, amelyet most azonnal el kell juttatni a sivatagba és beledobni a lyukba. Persze a sikerre minimális az esély, és kigarantálja, hogy nem tör ki mégis a vulkán, szólalt meg a másik énje. Kiad rá biztosítékot, hogy a professzorék nem tévednek már megint. És Ezvin képes lenne bedobni a kristályt a lyukba, miközben minden irányból lövik, hiszen az előbb még félig halott volt. Anaktira nézett, aki még mindig némán állt, és csak nézett rá. Nem. Nem áldozza fel a fiát ezekért az álmokért. Nem tetti meg Zaggal, nem tetti meg Anaktival. Nem ér ennyit a sivatagi nép, a bolygó, az egész univerzum. A főparancsnok ekkor megragadta a kristályt, odalépett Zaghoz, és elővette a napsugárvetőjét. A tekintete eszelősen csillogott, de a mozdulatait nagyon is uralta. Most mi szépen kimegyünk innen. Ezvin, – Hozz egy guruló ágyat! – Eltűnünk! – Anakti, te is jössz! – Megígértem neked! A háborút nem nyerhetjük meg, de zagot megmenthetem! – Indulás! – kiáltotta, és a szavaira mindenki kővédermett. Sosem látták ilyennek a főparancsnokot. Az a hatalmas erő és magabiztosság, amiért mindenki csodálta, most eszelősen jelent meg. Rémisztő volt ezt az erőt remegni-látni. Ám mielőtt bárki is reagálhatott volna a fenyegetésére, Újabb vendég érkezett a kör alakú helyiségbe. Főparancsnok, erre nincs szükség, mondta határozottan Dalea. Zag életét bízza nyugodtan ránk. Mi is meg tudjuk gyógyítani. A kristályt pedig át kell adnia. Nem adom, amíg nem látom, hogy meg tudják gyógyítani a fiamat. Üvöltötte a főparancsnok egyik kezében a fegyverrel a másikban a kristályjal. Dale a végig nyugodt maradt, Némán intett az időközben belépő három gyermeknek, hogy kövessék. Oda mentek zak fekhelyéhez, körbeállták, megfogták egymás kezét és becsukták a szemüket. A teremben elkezdett áramlani a levegő, már nem csak a kristály fénye derengett, mindenhonnan áradt a finom, puha, kékes fény, lágy energia nyalábok hajlottak ki ívesen minden irányba. És ekkor Zak teste felemelkedett. Majd lassan forogni kezdett a levegővel és az energiával együtt. A főparancsnok és a többiek is lélegzetüket visszafolytva nézték a csodálatos jelenséget. Nem tudták, mennyi ideig tarthatott, lehet, hogy egy óra volt, vagy csak néhány pillanat. Mintha az idő is megszűnt volna ebben az állapotban. Aztán Zak lassan ereszkedni kezdett, végül újra a fekhelyén pihent. Kihúnyt a kékes fény. Megszűnt az áramlás, ismét csak a Kristály derengett a főparancsnok kezében. A feszült csendben nagyon lassan teltek a másodpercek. Mindannyian tudták, hogy az idő egyre fogy. Már itt, a fronttól távoleső részen is hallani lehetett a robbanásokat. Nem tudták, nem kezdette már most beáramlani a föld alatti tenger az alagutakba, városokba. Ekkor a nagytestű fekvő harcos lassan felemelte az egyik szemhéját, kicsit úgy mintha fordítva kacsintana. Aztán visszaengedte ezt, a másikat emelte fel, majd mindkettőt lecsukta, végül pedig végleg kinyitotta a szemét. Először csak elmosódottan látott, aztán egyre tisztábban vette ki a fölé hajló alakokat. Elsőként egy nagyon kedves arcú nőt, akit ugyan most látott először, mégis ismerősnek tűnt. Aztán ugyanennek a nőnek a puha kezét is érezte az arcán, amint megsimogatja a bőrét. Ösztönösen is mosolyogni kezdett. Ez volt az a kisfiús mosoly, amit Nübil is annyira szeretett, ami annyira nem illet félelmetes külsejéhez, de amitől mégis annyira vonzó tudott lenni. Ez is zagrésze volt. – Kisfiam! – mondta Anakti halkan, majd mindkét karjával átörelte az óriási harcost. Zag ugyan nagyon jól érezte magát az anyai ölelésben, de egyelőre nem értette a helyzetet. – Fiam! – kiáltotta ekkor a főparancsnok is, teljessé téve Zag zavarát. – Főparancsnok! – próbált meg kibontakozni az ölelésekből Zag. – Mi történik itt? – Semmi. – Csak pihenj, majd mi megoldunk mindent! – mondta a főparancsnok, szemében könnyekkel küszködve. Zag már sejtett valamit, de egyelőre nem akarta elhinni az első érzéseit, ezért újra tett egy erőtlen kísérletet, hogy kiszabaduljon az őt simogató és szorító szülői karok közül. – Főparancsnok! – kezdte újra. El kell juttatnunk a kristályt a jugba, azonnal cselekednünk kell. A hangja elhalt, visszaroskadt az ágyra. Dale és a gyerekek varázsereje ugyan meggyógyította az életveszélyes sérüléseit, de nagyon gyenge volt még. Zag, ezt rám, megoldjuk, te pedig pihenj! Lépett oda az ágyhoz Ezvin is, aki ugyancsak nem fogta fel az iménti jelenetet, vagy inkább nem akart foglalkozni vele. Főparancsok! Kérem a kristályt. Fordult Ezvin zag apjához, aki sokkal inkább látszott megtört öreg embernek, mint a sivatag vezetőjének. Ezt ő maga is tudta. Soha senki nem mert vele ilyen hangon beszélni, ilyen határozott utasítást adni neki. Most ezvin megtette, mert megtehette, és igaza volt. A főparancsok nem szólt egy szót sem, átnyújtotta a kristályt. Ezvin zagra nézett, aki némán bólintott. A városi vezető tudta, mit kell tennie. Elindult az egyik kiárat felé, de az ajtóban megállt, gondolt egyet, és visszafordult. – Na, professzor, elég erős egy kis repüléshez? – kacsintott a tudósra. – Hogy innen lennék elég erős? Ezernyi kékes féregre mondom, Ezvin fiam, hogy már is indulhatunk? – kiáltotta lelkesen, és tántorgó mozdulatokkal követte fiatal barátját az utolsó nagy csatába. Ezvin, egy másodpilóta és a professzor egy városi repülőben ültek, és a front felé közeledtek. Egyelőre még messze voltak a harctértől, de nem is akartak nagyon közel repülni. Tudták, hogy csak egy alkalmuk lesz a kristály ledobására, ha túl korán érnek oda, az egész akció hatástalan. Ha pedig későn érkeznek, a kristály már nem tudja kifejteni jótékony hatását, és a vulkáni láváradatot már semmi sem állíthatja meg. Többször is bemérték az egymáshoz közeledő lyukakat, amelyek most már valóban majdnem összeértek. A professzor a hátsó ülésen folyamatosan számolt, és végül közölte, hogy szerinte pontosan mikor kell berepülni a már valóban a városiak által ellenőrzött zónába, és mikor kell másodpercre pontosan bedobni az ellenszert, azaz a kristályt a lyuk közepébe. Ahogy a városiak lőtávolán kívül köröztek, a csatateret is figyelmesen szemügyre vették. A látvány kiábrándító volt. A városiak egyre több sivatagi zizzenőt és gördülőt szedtek le. Ennek megfelelően a sivatagiak folyamatosan hátráltak. Egy bizonyos vonalnál azonban a városiak még akkor sem mentek előrébb, ha az út szabad lett volna a számukra. Mindez tökéletesen igazolta a főparancsnok meglátását, hiszen a támadók pontosan tudták, hol húzódik az a határ, ahol majd berobban a Föld. A Vízügyi Miniszter minden bizonyal ezt szándékosan árulta el a katonáinak, azt viszont már nem osztotta meg velük, hogy a vulkán kitörése után a harcteret magába fogaló sikságot is előnti majd a tűzforró lába. Ezvinék a frontvonaltól egyelőre biztonságos távolságra köröztek a repülő járművükkel, a terepet folyamatosan kémlelő másodpilóta pedig elképesztő fegyverekről számolt be. A jeges és a forró sivatag határán, vagyis azon a területen, ahol a város felől érkező először pillantotta meg az útteva sugarait, új harci járművek bukkantak fel. A léghajók itt, az albahor görbülete miatt a napsugár ágyuktól még védett területen tették le ugyanis újabb, pusztító rakományukat. Először vagy ötven gördülő szerkezetre lett figyelmes, amelyek egy vonalban közeledtek, elől kettő, hátul egy kerekük volt, középen pedig egy függőleges fekete henger állt ki a testükből, és benne valami dugattyú szerűség mozgását lehetett kivenni. A járművek körül koncentrikus körökben örvény lett a hobok, mintha meg annyi óriási kalapács ütötte volna a földet. – Ezek mozgó tektonikus hangájuk! mondta a professzor, amint a másodpilóta beszámolta látottakról. – Már mi is használtunk hasonlókat a folyó elterelésekor, de ezek itt nyilván sokkal nagyobb teljesítményűek lehetnek. Nem a felszín célozzák, hanem a rakéták által meggyengített mélyebb rétegeket. Ezekkel fogják végleg berobbantani a föld alatti gátakat. A járművek egyre közelebb jöttek, mit sem törődve a frontvonallal. Áthatoltak a küzdőfeleken, és folytatták útjukat a Sivatagi Város határáig, ahol megálltak és még nagyobb erővel kezdték ágyúzni az Albahor mély rétegeit. A katona ezután arról számolt be, hogy a léghajókból továbbra is csak úgy özönlenek a különböző járművek. Egy komplett fém robotokból álló arzenál bukkant elő, amennyire ki tudta venni, rengeteg végtagjuk volt, amelyek többsége fegyverben végződött. Ezek is megindultak a frontvonal felé, ám egyszer csak ásni kezdtek, és lebuktak a föld alá. Reggeteg vasvégtagjuk volt. – Hát, most nem lennék a föld alatt? – kommentálta az eseményeket ismét a professzor. – Miért? Itt talál jobb? – kérdezett vissza Ezvin ironikusan. – Hát, Ezvin barátom! – a mondat elején a professzor kortyolt egyet a mécsansból. Hm, de jó volt. Szóval, drága Ezvin barátom! Itt legalább mi irányítjuk a sorsunkat. Maximum lenőnek minket, és akkor készen is volnánk. De ezek a szerkezetek a föld alatt az alagutakban támadnak majd. Most beásták magukat, és várnak, amíg berobbannak a gátak. Márpedig a látottak alapján azok bizony be fognak robbanni. És akkor előzönlik az alagutakat. Senkinek nem kegyelmeznek majd. A másodpilóta ekkor újabb harci robotokat látott, igaz, ezek már kevesebben voltak, szám szerint heten. Egy óriási gép csápokból álló szerkezet, amelyeknek nyulványai hihetetlen messzeségbe értek el, egy össze-vissza szaladgáló robotot, amely fehér port lövelt ki magából, négy alacsony gépet, amelyekből minden irányba éles fém tárcsák álltak ki, ezek egyszerre mozogtak, és egy fényalábot bocsátottak ki. Végül a hat robot mögött egy félelmetes gép szörny masírozott, amelynek széles feje folyamatosan kitágult, mintha üvöltene. Hamarosan már hallották is a hangját, és mindannyian beleborzongtak a pokoli frekvenciába. – A vízügyi miniszter úr újabb gesztusa! – kommentálta ismét az eseményeket a professzor. A sivatagi nép végső likvidálását a szellemlények replikáira bízza. Hát, van humora az öregnek, csettintett elismerően a professzor, ezúttal pedig csak egy rövid kortyot ivott a mécsanszból, mert félszemmel már a műszereket figyelte. a vidéket hatalmas robbanás rázta meg. A tektonikus hangágyúk sikerrel végezték el azt a feladatot, amelyet a rakéták előkészítettek. Berobbantották a meggyengített föld alatti védővonalat. Először csak tompa morajlás futott végig a sivatagon, aztán lassan méltóság teljesen beomlottak a szakaszok. Óriási homok felhő szállt fel az égben, és sok helyen szökőkútszerűen lövelt fel a föld alatti óceán. Fülsüketítő dübörgés hallatszott mindenhonnan, a sivatagi por már közel száz méter magasságig is felkavarodott, és eltakarta a remegő talajt. A városi sereg egy részét is letarolta a földrengés. Katonák százai szaladgáltak ilyetten a sivatagban. Berobbant a föld alatti gát, üvöltötte a professzor, miközben az egyik ablakra tapadva lázasan kémlelte a lyukakat. Egyelőre nem látott sokat a kavargóportól. Lejebb kell szállunk és kapcsolják be a sötétben látó műszereket, kiáltotta a professzor, majd Ezvin mellé botorkált a félhomályban. A repülő a földrengés keltette homokviharban haladt, immár teljes mértékben a műszerekre és ezvin képességeire hagyatkozva. A hőkamerák és a gép által kibocsátott sugarak segítségével összeállított kép alapján végre kirajzolódtak a lyukak kontúrjai. A földrengés felgyorsította a folyamatot, a lyukak mindjárt egyesülnek, ordította professzor. Azonnal... Feléjük kell repülnünk, mert különbben lemaradunk! Ezvin némán bólintott, majd barra fordította a botkormányt, hogy nagyívben rárepüljön a célpontra. A céltalan keringés után nagyon várta már ezt a pillanatot. A hétjuk ekkor már egy nagyon szoros koncentrikus kört alkotott, az alagutak széle összeért, elkezdtek kinyílni, az általuk közrezárt sivatagi rész pedig beomlott, rövid időn belül pedig a felszínen már létrejött az az egyetlen, Hatalmas kürtő, amelyből a professzor számításai szerint hamarosan tűzforró láva robban ki, ha nem lépnek közbe azonnal. Ezvinék apró járműve a hatalmas sötét lyuk felé vette az irányt. Félelmetes látvány tárult a szemük elé. A lyukak már egyesültek, a hatalmas nagy kürtőben pedig feketén kavargott a sivatagi homok. A vad légáramlatok eszelős táncot jártak, pulzálva örvény lett minden lyuk fölött. Be kell repülnünk, hogy biztosan célba érjen a kristály, mutatott lefelé a professzor, Ezwin egy torz grimasszal reagált. Ő is tudta, hogy közelebb kell ereszkedniük, de a homok mozgásából tisztán látta a lefelé húzó légáramlatokat is. A feladat nagyon veszélyesnek tűnt, de nem volt más választásuk. Egyre lejjebb ereszkedtek a pokoli forgatagban. Amikor a gép már szinten nem is magától repült, hanem az örvénylés rángatta körbe-körbe, a professzor végzett egy utolsó számítást, majd elkiáltotta magát. Most, Ezvin, most dobjuk le a rakományt! Ezvin azonnal megnyomta a megfelelő gombot, ám ekkor egy rendkívül erős légáramlat iszonyú erővel és sebességgel szabályosan beszippantotta a járművüket. A hirtelen gyorsulástól elvesztették az eszméletüket, a kis repülő pedig irányíthatatlanul zuhanni kezdett a bolygó középpontja felé. Zagot és a három másik katonát ezúttal már valóban egy megfelelő kórházba szállították, hogy a kristály életmentő és regeneráló hatása után a fronttól távol megkaphassák a szükséges kezeléseket. Már amíg természetesen tartható a frontvonal. Zag fölkéjében egyfajta családi kupak tanács jött létre. Az ágya mellett jobb és bal oldalon a főparancsnok, illetve Anakti ültek, és a fekvőharcos kezét fogták. Az ágy végénél dalea és a gyerekek foglaltak helyet, és ott állt végre Nübil is. A bejárat másik oldalán a legkiválóbb sivatagi harcosokból álló különítmény örködött, készen arra, hogy a legkeményebben ellenálljanak, ha ezt a szobát támadás érné. Egyelőre azonban még nem kellett tartani a vízügyi miniszter szörnyű robotjaitól. Kár hogy el kell pusztulnia a kristálynak? Egy valóságos kincs. Csodálatos, hogy milyen ereje van, mondta szeliden Anakti, miközben a fia kezét simogatta. Köszönöm, hogy visszakaptam a fiam, mondta még halkabban, miközben a főparancsnokra nézett. Ez utóbbi lesütötte a szemét, mert nem érezte úgy, hogy zagot ő mentette volna meg még mindig nagyon súlyos válságban volt, teljesen másképp látta az életét, a tetteit, mint néhány nappal ezelőtt. Akkor még úgy érezte, mindent helyesen csinált, jól vezette az országát, a fiával kapcsolatban is mindent jól intézett, hiszen zágot, még ha nem is árulta el neki, hogy az ő gyermeke, mindig is támogatta. Igaz, nem kivételezett vele. A sivatagi törvények szerint pedig nem féltette őt egyáltalán, hiszen még ha meg is halt volna egy bevetés során, Annál dicsőségesebb halál erre felé nem létezik. Magának is ilyet szánt, nem félt tőle. Most másképp látta. Valójában nem vállalta fel a fiát és anaktit, hosszú évekre remetességre kényszerítette. Ebben a pillanatban megkérdőjelezte a sivatagi szokásokat és törvényeket, az apai érzelmek pedig hihetetlen erővel törtek elő belőle. Most féltette a gyermekét utólag is, visszagondolva arra a sok küldetésre, amelyekkel éppen ő bízta megzagot. Még korábban egyszer sem érezte azt, hogy a vezetés bármilyen terhet róna rá, és a legélesebb helyzetekben is nyugodtan és határozottan tudott dönteni, most agyon nyomta a főparancsnoki létfelelőssége. Legszívesebben elszaladt volna a feladat elől. Mindenét odatta volna valakinek, aki átveszi tőle ezt a terhet. De egy főparancsnok nem érezheti ezt. Egy vezető nem gyengülhet el. A miniszter mindvégig ezért akarta a kristályt, zökkentette ki a főparancsnokot gyötrő gondolataiból Dale a kellemes hangja. A földinő elsősorban Anaktinak válaszolt a kristályjal kapcsolatos kérdésére, de szavait a többiekhez is intézte. Nem tudott elszakadni tőle, a kristály ereje rabul ejtette, folytatta. Mivel viszonylag sok időt töltött a kristály közelségében, már-már földön túli képességekre tetszert, a szinte jövőbe látó elméjének köszönhetően tudta megszervezni már másodszorra is a pusztító hadseregét, mondta a földi nő, a főparancsnokra nézve, aki örömmel kapcsolódott be a beszélgetésbe. A rettenetes fegyverek kifejlesztésében is személyes szerepet vitt, mondta kisé összeszedve a gondolatait. Megtudtuk, hogy ő maga is fejlesztő mérnökként vett részt a munkálatokban, tulajdonképpen minden fontos ötlet tőle származott. Önmagában az a tény, hogy a teste képes volt valamelyest regenerálódni, hogy egyáltalán életben tudott maradni, ez mind a kristálynak köszönhető, vette át a szót ismét Dalea. De a kristályt elragadták tőle, ez a pusztító hiányérzet pedig tovább fokozta a gonosságát. Tulajdonképpen velem is ez történt. Vigyorgott Zag, egyre inkább visszanyerve az erejét. A kristály egy erősítő, mosolygott rádalea. Dalea. Zagot is immár másodszorra mentette meg, ám belőle egyre jobb harcost, embert faragott. Sajnos azonban a csúnya, torz és hamis hangokat is felerősíti, nem csak a szép dallamokat. Zagnak jól esett a dícséret Daleától. Mindazonáltal egyre kellemetlenebbül érezte magát jelenlegi helyzetében. Rossz érzés volt tehetetlenül feküdni egy korteremben, különösen újdonsült édesanyja és édesapja közelségében. Annak ti jelenlétét tudatosan még fel sem fogta, inkább csak érzékelte. Az édesanyjából áradó szeretet egész testét jól eső melegséggel töltötte el, de az ismeretlen érzés egyben zavarta is. Rendes nevelőszülők gondozták, de az igazi családját a bajtársai jelentették, a főparancsnokra pedig mindig is apjaként nézett fel. Ezért egyelőre feldolgozhatatlan volt számára ez a helyzet. A főparancsnok valóban az apja. Egyre jobban forgott vele a világ, úgy érezte, hogy azonnal el kell innen mennie, ki kell szellőztetnie a fejét, hogy mindezt a helyére tegye. Mindenre pedig a sivatagnál alkalmasabb helyet nem tudott, főleg, hogy ott mellékesen éppen egy jó kis harc is zajlott. Dala pontosan tudta, mi játszódik le Zak fejében, ahogy azt is, hogy a fiatal harcos még nem elég erős ahhoz, hogy visszamenjen a harctérre. A földi asszony ekkor Envibre nézett, a kisfiú pedig okos tekintetével jelzett neki. Dala ebből megértette, hogy Zak gyógyulásához még egy kis időre minden bizonnyal szükségük lesz. A kristálynak, mint konkrét tárgynak el kell pusztulnia, mert túl nagy hatalom koncentrálódott benne. Folytatta ezért a magyarázatot. A legfőbb küldetése, hogy a gonosz erőt kioltsa. Ezért is kell bedobni abba a szörnyű lyukba. Mi nem tudjuk jól használni, mert amióta megtalálták, pusztító háborúk robbantak ki. A földön sem tudták jól használni, nekünk is menekülnünk kellett miatta. Dalea ekkor Aluriszra nézett, azt a rémes élményt együtt élték át most mégis inkább mosolyogtak egymásra. A kristály, az utazók és a szellemlények harcának a terméke, nem mi teremtettük, nem a mi érdemünk, és nem is a mi jutalmunk. A múltva veszett titánok csatájából maradt ránk. Nem tudjuk rendesen felhasználni, hiába van olyan jótékony és csodálatos hatással ránk. A kristály létének más a célja, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a legtöbb ilyen helyen terhes a jelenléte, gondot okoz az őrzése, megkísérti az embereket. A kristát tehát mindenhol fel kell áldozni valamilyen módon, úgy, hogy ne az egyes emberek javát szolgálja. És mi a hír a kristályról? kérdezte Zag a főparancsnokhoz fordulva, akihez nem úgy szólt, mint az apjához, hanem mint a vezetőjéhez. Úgy is nézett rá? Katonaként, és mintha szigorú kifejezésétől azt remélte volna, hogy a főparancsnok sem a fiaként, hanem az egyik leghűségesebb harcosaként kezeli. Ezvin és a professzor már elindultak, hogy bedobják a lyukba. Felelte a főparancsnok, inkább csak megjátszva a vezetőt, mert már nem tudott többi a fiára beosztottként tekinteni. Az arca gond terhelt volt, ugyanis pontosan tudta, Zag mit forgat a fejében. Segíteni kell nekik, kiáltotta Zag, mint aki valamiféle álomból ébred. Megpróbált felülni az ágyban, és miután örömmel konstatálta, hogy ez sikerült, nagy erőkkel a lábait is megpróbálta megemelni. – Eszedbe ne jusson! – ugrott oda Anakti és a főparancsnok is. – Mennem kell! A bajtársaimnak segítség kell! – mondta nyugodtabban, de határozottan Zag. Az ajtónál kint örködő elit alakulat néhány tagja belépett, hogy ellenőrizze, nincs -e valami gond odabent. – Hozzatok egy ruhát külső keringéssel! – utasította őket Zag és a katona már indult is volna az uniformisért, ám a főparancsnok rári volt. Nem mész sehova! Zag, itt marad! A katona megzavarodott. Hirtelen nem tudta, kinek engedelmeskedjen. A főparancsnok parancsait ugyan mindenki vakon és kérdezés nélkül teljesítette, de Zag egészen elképesztően nagy népszerűségnek örvendett az egész hadsereg körében. Eddig soha nem fordult elő olyan helyzet, hogy ez a két ember egymásnak ellent mondjon. – Hozd a ruhát! – intett Zag, aki a főparancsnokban most már nem a felettesét látta, hanem egy elgyengült apát. A katona nem tudta, mi játszódott le a korteremben néhány perce, mint ahogy a Zag és a főparancsnok közti erős rokoni kapocsról sem értesült senki a sivatagban. Valahogy mégis érezte, kinek kell engedelmeskednie, eltűnt a terem kiáratában. Néma csend telepedett a helyiségre. Zag és a főparancsnok, de a többiek is érezték a pillanat jelentőségét és súlyát. Soha nem fordult még elő, hogy valaki nyíltan ellent mondjon a főparancsnoknak. Ha nem járnak sikerrel, harc nélkül mindannyian meghalunk. De ha sikerül nekik, akkor is nagy küzdelem vár ránk, és a csata kimenetele kizárólag attól függ, hogyan harcolunk. Mondta Zag higgadtan a főparancsnoknak, aki görnyetten ült az ágy szélén. Nem engedlek el. Még nem vagy egészséges. Nem tehetem meg még egyszer, mondta nagyon halkan, kerülve Anakti pillantását. Már egészséges, vágott közbe ekkor Dalea. A gyerekek meggyógyították, tette hozzá, és miután mindenki látta, mire képesek, senki nem kételkedett tovább, kivéve Anaktit, aki gyilkos pillantással nézett az eddig barátnak hiddaleára. A földinő azonban igyekezett megnyugtatni az aggódó anyát. Ha ő megmenekül, mindannyian megmenekülünk, de sokan vigyázunk rá, és nem esik baja, mondta. A katona ekkor megérkezett az egyenruhával. Nem mert senkire sem nézni, lesütött szemmel tett néhány bizonytalan lépést a helyiségben, aztán letette az ágyra az kafandernek is beillő öltözéket. Zag azonnal belebújt, felmagasodott, hatalmas teste szinte teljesen betöltötte a szűkös termet ismét a rettenthetetlen, sivatagi harcos volt. A jelenlévők statisztaként álltak körülötte, kivéve egy valakit. Ha engem most nem viszel magaddal, soha többé nem találkozom veled! Áld Zag és a kiárat közé Nübil elszánt tekintettel. Zag rámosolygott, megölelte, és együtt léptek ki az ajtón, vissza se nézve a terembe. Dalea odalépett Anaktihoz és a főparancsnokhoz. Megfogta a kezüket, már nem szóltak egy szót sem. Még mindig láthatatlanok vagyunk? Kérdezte a a szalmahajút, miközben neki támaszkodott egy kripta falának, amelynek míves motívumait igazi mester faraghatta ki, valamikor a puha mézkőből. A kórházból kimenekülve a közeli temetőben húzták meg magukat átmenetileg. Igen, de lehet, hogy most érdemes lenne lekapcsolni ezt a funkciót, mert rengeteg energiát fogyaszt. Menjünk be ide, mondta a szalmahajú az elhagyott kriptasor félig nyitott vasajtajára mutatva. Szándékosan jöttek a temetőnek éppen ebbe a zegzugos részébe, ahol a sírok fekete kőtömbjeire borostján kúszott. A puha talajba kidőlt oszlopok süllyedtek, a földből még kiálló, félkör alakú, barázdált felületüket belepte a moha. A hely bizarr volt ugyan, de kétségtelenül patinás. Ne félj, nem kerülünk rossz társaságba, hiszen itt nyugszanak történelmünk legkitűnőbb alakjai, még ha nem is a legméltóbb körülmények között. Nézett körbe a szalmahajú. Persze sem őt, sem pedig a szerelmét nem a remek államférfiak, költők és művészek földi maradványainak jelenléte bírta rá arra, hogy belépjenek a sötét és nyirkos helyiségbe. A távolból már hallatszott a rendőrautók szirénázása, bizonyára már a lány eltűnését is észrevették. Amikor már biztosak voltak abban, hogy senki nem láthatja őket, a szalmahajú gondolatban utasította a gyűrűt, hogy szüntesse meg az inkognitójukat, és ha lehet, gyűjtsön minél több energiát, amire hamarosan nagy szükségük lesz. Csiholt némi fényt is, hogy mégsem a vak sötétben üldögéljenek, ami ki nem találják, mi lesz a következő lépés. A szőkelány hozzábújt a szerelméhez. A mozdulata félszeg volt, és a zavarodottságát tükrözte. A szalmahajú ismét felbukkant az életében. Erre vágyott mindig. A társa nyugodt volt, a szemében nem égett az eszelős láng. Határozottan cselekedett, és... És ráadásul sok mindenben igaza is volt. Nem véletlen, hogy azonnal visszatértek a régi érzései. Csak hogy ezzel nem volt egyszerű egyik pillanatról a másikra megbarátkoznia. A kórházban ugyan magányos volt, de amíg meg nem jelent a barátja, legalább egyértelmű volt minden. Nem volt kitéve a viharos érzelmeknek, nyugodtabbnak és védettebbnek érezte magát. Most a szalmahajú megjelenésével mindez megint elmúlt. Újra a feje állt a világ, már megint minden bizonytalanná vált. Rettegett ettől a bizonytalanságtól, nagyon nehezen fogadta el, hogy az élet ilyen. Talán ezért is vonzotta annyira ez a terület. A pszichológus a kavargó folyó partján áll, onnan próbálja irányítani az árban úszó, irányt vesztett lelkeket. De ő maga nincs bajban. Ő biztonságban van. A bizonytalanság, a zaklatottság neki mindennél rosszabb. Márpedig a szalmahajútól szinte csak ezt kapta, amióta ismeri. Furcsa kettősség, gondolta, hogy miközben ettől menekül, éppen ez az, ami mégis ennyire vonza őt. Szegény szalmahajú, hiszen ő nem csinált más, csak azt adta, amit tud. Ráadásul most itt vannak ebben a furcsa másik világban, amelyről egyelőre még nem is tudja, hogy mit gondoljon. A szőke lány most ettől is félni kezdett. Bizalmatlanul nézett körül a kriptában, ahol minden sarokból egy faragott kőszobor meret rá. A gyűrű kékes, kisé vibráló fényében, mintha mozogtak volna ezek az alakok, amelyek ugyancsak egy másik világ bejáratát őrizték. Látod? Így kellene mindig is beszélgetnünk. Így nincs köntörfalazás, minden szabadat hallom. Vigyorgott a szalmahajú, szándékosan fellebbentve a gyűrű titkát. – Hogyan? Te tudod, mire gondoltam az előbb? – háborodott fel a barátnője jogosan. – Igen, a gyűrűvel ugyanis telepatikus úton kommunikálok. – Ne haragudj. Már korábban akartam szólni, de olyan gyorsan gondoltad végig mindezt, és nem is nagyon tudtam ellenállni a kíváncsiságomnak sem. – Olyan szépen, őszintén beszéltél, vagyis gondolkodtál. – Hát igen, de ezt talán nem így mondtam volna neked. Próbált erőt venni a lánya zavarodottságán. Nem baj, úgy is tudtam. Sokat gondolkodtam én is, és rájöttem, hogyan is működnek a dolgok. De megígérem, hogy többet nem nézek be a fejedbe. Próbált kicsi viccesebben hozzálni a kérdéshez a szalmahajú. Ezért éreztem úgy az előbb, hogy én is hallom, amikor attól a szerkezettől fényt kértél. Tűnődött a lány. Akkor azt hittem, hogy csak ugyanarra gondolunk. Igen, aki a gyűrű terébe kerül, az képes lesz a másik gondolatait is olvasni. De megtelted, hogy bizonyos részeket lezársz, mind előlem, mind pedig a szerkezet elől. Csak meg kell tanulni, ez ugyanolyan, mint a beszéd, nem kell minden szót kimondani hirtelen. Rendben, de azért jobb a hagyományos módon beszélgetni, mondta a szőke lány, és ismét a szalmahajóhoz bújt. Tudod, nekem az a legfontosabb, hogy végre láttad, ez a világ létezik. Végre te is a részesévé váltál. Ölelte át kedvesét a szalmahajú. Olyan furcsa kettősség van bennem. Egyrészt látok mindent, és még tetszik is, sőt, izgalmas, örömmel veszek részt benne, de közben nem akarom elhinni. Ez az egész egy álom, ez lehetetlen, nem a valóság. A lány most nagyon elszomorodott, és halkan sírni kezdett. Ne félj, kérlek, ne sírj! Vigasztalta a szalmahajú, és még szorosabban húzta magához. Van egy javaslatom. Mi lenne, ha csak egy rövid időre is, de teljesen elfogadnád ezt a világot? Elfogadnád azt, ami van? Vagy másképp fogalmazva, azt, amit látsz és tapasztalsz. És néhány óra, esetleg egy-két nap múlva, visszatérünk erre az egész kérdésre. Mit szólsz? A lánya barátjára nézett, és nem tudta megállni nevetés nélkül. A szalmahaja ugyanis most még az átlagosnál is rendezetlenebbül állt a fején, ráadásul a kripta falára vetülő árnyéka még jobban kiemelte a borzasságát. Ahogy körbenézett, észrevette, hogy a sarkokban álló kőszobrok sem olyan komorak, és talán nem is akarnak neki rosszat. Hát legyen, ha jól értem, amúgy sincs más választásom, mert a fél rendőrség a nyomunkban van, mosolygott beleegyezően a lány, akinek végre valóban egyre nagyobb kedve lett a kalandhoz. Nem csak a fél, hanem az egész. Minden rendőr minket üldöz, pattant fel büszkén a szalmahajú. Ezért is kell gyorsan cselekednünk. Milyen erőben vagy? Tudsz gyalogolni? Úgy értem, hogy sokat. Igen, bár nem sokat alszom éjszakánként a tanulás miatt, de tulajdonképpen... Rendben. Gyalog fogunk menni mindenhová, mert a közlekedési eszközökön nagyon veszélyes lenne. Tudok egy nagyon jó búvóhelyet, amit iszonyatosan fogsz élvezni, és ott biztosan nem keresnek majd minket. A szalmahajó ekkor kissé hátrébb lépett, és megkérte a gyűrűt, hogy kivetítse a város holografikus térképét úgy, hogy a lány is láthassa. Most itt vagyunk ebben a temetőben, a kórházzal szemben. Konkrétan ebben a kriptában. Nyúlt bele a térbeli rajzba a másik kezével. Kerülnünk kell az embereket és az olyan helyeket, ahol bármiféle sorompót állíthatnak fel, vagy teljes útlezárást alkalmazhatnak. Szerintem arra még nem jöttek rá, hogy láthatatlanok is tudunk lenni, ha akarunk, de valamit mégis sejtenek. Az a legfontosabb, hogy innen minél hamarabb elinduljunk és minél messzebb távolodjunk el, mert a nyomkövető kutyák megtalálnak minket. A szagunkat úgy látszik nem veszi el a szerkezet, állapította meg a lány. És ne is vegye, mert ez az illat adja számomra a létezés értelmét. Furta bele magát a szalmahajó a lány köpenyébe, amelyen most még az átlagosnál is intenzívebben lehetett érezni a kórházi öblítőt. A lány felnevetett, majd egymás szemébe néztek, és hosszan megcsókolták egymást. Nem tudták mennyi időt el így, ahogyan azt sem, hogy a távoli kutyaugatást hallották előbb, vagy a gyűrű vészjelzését a fejükben. Mennünk kell! Kiáltotta a szalmahajú, majd óvatosan a kripta ajtajához lopózott. Kikémlelt, aztán intett a szőke lánynak, hogy kövesse. A kutyák még messzebb voltak, de kétségtelenül sietniük kellett. A térkép már a fejükben világított, így pontosan tudták, merre kell menniük. Hamar kitaláltak a temetőből, aztán a külvárosi, vasúti sínek mellett folytatták az útjukat. Ugyan itt is lézengett néhány rendőr, de nem mozgósítottak nagyobb erőket a jól átlátható terület ellenőrzésére. Legalább 4-5 kilométert is megtettek, amikor a szalmahajó úgy vélte ideje irányt váltani. Felnézett az égre, ahol egymás után dübörögtek el az utasszállító repülőgépek. A térképen is jól látszott, hogy a légikikötők közelébe értek. Ekkor letértek a vasúti sinekről, és egy külvárosi úton gyalogoltak tovább. A földszintes, kisé düledező házak után egy rendezett lakótelepi rész következett. A négyemeletes házak nem szabályos rendben sorakoztak, hanem mintha szétdobálták volna őket abban a nagy parkban, amelyen áthaladtak. Gyönyörű nyárfák nőttek mindenhol, a játszótéren ropogott a lábuk alatt a sárga kavics, jobbra-balra pedig bumfordi kőszobrok hirdették egy letűnt rendszer fizikai erőbe vetett hitét. Embereket nem nagyon láttak errefelé, kivéve azt a bácsikát, aki valószínűleg sokadik körét róhatta már a fülére tapasztott kis rádióval. Ki tudja, talán már 30 évvel ezelőtt is itt sétálgathatott. Az emberek dolgoztak, a gyerekek iskolában voltak, ez a környék békét és nyugalmat árasztott, jó volt áthaladni rajta, megmerítkezni benne. A szalmahajót a napsugárhajóra emlékeztette, ahol elmúlt minden szorongása, csak lebegett némán a csillagok között, és érezte, hogy az egész lényét elönti a boldogság. Jó kisugárzása van a helynek, gondolta a szőke lány is, aki egyre jobban tudta használni a gyűrűtől átmenetileg kapott telepatikus képességét. Sőt, az idáig vezető hosszú úton még kisebb tréfákat is kieszelt, Törbecsalva az amúgy is hiszékeny szalmahajót. Már majdnem megérkeztünk, mondta a szalmahajú vidáman, miközben a kezével napellenződ formált és feltekintett az égre, ahol most éppen nem szállt semmilyen repülő. Végig haladtak egy enyhén ívelt növénysor mellett, majd egy nagy piros téglás épülethez értek, ahonnan éppen ekkor özönlött ki a sok gyerek. Megálltak egy kicsit távolabb, hogy megvárják, amint az iskolából kihömpölyög az áradat. Nem szerették volna, ha nekik rohannak a rakoncátlan gyerkőcök, majd holmi láthatatlan emberekről kezdenek el kiabálni. A rendőrség valószínűleg pontosan ilyen hírekre vár. Amikor a legtöbb kisdiák elhagyta az iskolát, egy kisfiú lépett ki a kapun, és ahogy a szalmahajóékhoz közeledett, megállt és eltűnődött. Mintha látta volna őket, pedig láthatatlan üzemmódban voltak. Közelebb lépett, és megpróbálta megérinteni azt a jelenséget, amelyet érzékelt. De nem sikerült neki, mert a két csillogó alak eltávolodott. A déli báb hamarosan eltűnt. Ez a kisfiú olyan volt, mint te, mondta később a lány. Igen, válaszolt elmélázva a szalmahajú. Úgy tűnik, ő is látja azt, amit más nem. Mint ahogy én is észrevettem azokat a szellemlényeket másfél évvel ezelőtt. Hát nem lesz könnyű élete, az biztos. Ugyan, helyes kiskölyök volt, lehet, hogy író lesz, vagy valami ilyesmi, válaszolta a lány. Na, pont ezért mondom, nevetett a szalmahajú, és még egyszer visszafordult. A kisrác még mindig feléjük nézett, aztán fel az égre. Nemrég látott ott is valami hasonlót, de az anyukája akkor nagyon megharagudott rá, mert az álmodozása miatt mindig lemaradt. Nem baj, gondolta, erről az újabb látomásáról már nem szól senkinek, így is kissé bolondnak nézik az osztálytársai, de még talán a szülei is. Szépen elhelyezte ezt az emléket is arra a képzeletbeli polcra, ahol a sok hasonlót tárolta. Ahogy tovább gyalogoltak, lassan elmaradtak a négyemeletes emeletes kockaházak, de a szabályos útszerkezet, a nyugodt környék nem változott. Továbbra is derűsen sütött a nap. Egy nagy tárgy a sugarak útjába került. Megérkeztünk, mondta a szalmahajú elégedetten. De hát itt nincs más, csak ez az óriási víztorony. Hol akarsz elrejtőzni? Kérdezte bizalmatlanul a szőkelány. lány. Hát éppen ott. Annál nincs is jobb búvóhely az egész városban. Mutatott föl büszkén a fordított kúpra, amelynek oldalát piros-fehér csíkosra festették függőleges irányban. De gyere velem! Ragadta meg a lány kezét a szalmahajó. Átmásztak a kerítésen, amely az objektumot védő kamerák felvételén ekkor kisé megremegett, de ez a rázkódás senkinek nem tűnt fel, hiszen egy kisebb széllökés is okozhatta volna. A kameráknak hála a víztornyot senki nem védte, nem is volt rá szükség. A szalmahajó ezt pontosan tudta, hiszen járt már itt egyszer. Már akkor nagyon megtetszett neki ez a környék. A gyűrű segítségével egy pillanat alatt átjutottak a zárakon, és sikerült azokat újra bekattintani maguk mögött. Aztán nekivágtak a véget nem érő csigalépcsőnek. A hosszú gyaloglás után most nagyon elfáradtak. Kimerülve értek fel a tetőre. A szalmahajú ment elől, lelkesen mutogatva a szerelmének az égtájakat, a várost, a távoli hegyeket a folyó másik oldalán. A víztorony közvetlen környezetében ezen a külvárosi síkságon mindenfelé a már lentről megismert földszintes házak és lakótelepek váltogatták egymást, mindenfelé zöldeltek a fák, az utakon apró autók gördültek el némán, csak egy-egy kék busz motorzaja ért fel a kerek tetőre, ahová mindenféle madarak is rendszeresen leszálltak középen egy kör alaprajzú lapos tetős építmény állt, amelyet szinte teljes egészében ablakok borítottak be. Annak idején élhetett itt valaki, talán a víztorony űr, ha volt egyáltalán ilyen foglalkozás, ugyanis a lakásban még egy zuhanyzó fülke is volt, a másik ablaktalan szegletben pedig egy kis konyhát alakítottak ki. A nappaliban ódivatú kanapé és sárga dohányzó asztal töltötte ki a teret, a megbarnul csipkefüggönyökön pedig ömlött be a fény. Minden lepusztultsága ellenére ennek a kis zugnak remek hangulata volt, és el kellett ismerni, hogy tökéletes búvóhelynek bizonyult. – És honnan tudod, hogy nem jön ide senki? – kérdezte a lány. – Egyáltalán honnan tudtál erről a helyről? – Te már jártál itt? – Igen. Egyszer, amikor zagék az űr, a szalmahajú elharapta a szót, mert úgy érezte, túl korai lenne még ezzel terhelnie a barátnőjét. Jártam már itt egyszer, de az most nem fontos hogyan. Tudom, hogy csak hetente egyszer jönnek ide mindent ellenőrizni, addig a kamerák vigyáznak a toronyra. Itt teljes biztonságban vagyunk, legalább öt napig. Addigra pedig ezt a mondatot sem folytatta, hiszen annyira hihetetlennek tűnt, hogy talán még ő maga sem hitte el. Az pedig, hogy ugyanezt elvárja a szerelmétől, teljes képtelenség lett volna. Éppen elég az, hogy most itt vannak ketten, ég és föld között, ezen a csodálatos helyen, biztonságban és szerelemben. És mit fogunk enni? Én most például nagyon éhes vagyok. Fogta meg önkéntelenül a hasát a szép, szőke lány, miközben az egyik ronda és szögletes fotel támlájára terítette a kabátját, aztán fáradtan lehuppant a meglepően kényelmes ülő alkalmatosságba. A szalmahajú nem értette, hogyan, minden esetre ettől a mozdulattól egy pillanat alatt otthonossá vált a helyiség. A nap éppen előbújt egy kisebb felhő mögül, és mint egy reflektor telibe kapta a víztorony tetejét, ahogy a sok ablakon be majd a másik oldalon kiáramlott a fény, Hirtelen az az érzésük támad, hogy inkább egy világító toronyban rendezkedtek be. A szalmahajó az ablakhoz ugrott, és leengedte a műanyag reluxzát, így már ki tudták nyitni a szemüket. Ide nézz, vegyél be ebből egyet, és napokig nem leszel éhes. Nyitotta ki a gyűrűt, amelyben négy-öt darab kis golyócska várta, hogy elfogyasszák. Mi ez? Valami gyógyszer? Nem szívesen? mondta bizalmatlanul a lány. Ugyan, higgy nekem, hiszen annyi furcsa dolog történt ma, ezt az egyet még fogadd el. Ez egy energiabomba, mely koncentráltan tartalmazza tápanyagokat és vitaminokat. Semmi kockázat, már én is bevettem, és tessék, most is beveszem, csak hogy lásd, semmi bajom nem lesz tőle. Kiáltotta a szalmahajó, azzal már is a szájába dobott egy pirulát. Mivel szárazon semmilyen gyógyszert nem tudott lenyelni, a csaphoz rohant. Ami az ivóvizet illeti abból korlátlan mennyiség áll rendelkezésre, mutatott a víztorony belseje felé vidáman, miután sikerült lenyelnie az utazóktól kapott csoda eledelt. Az olyan luxuscikkekért cikkekért pedig, mint amilyen a kávé, a tej, vagy valami finom sütemény, hamarosan leszaladok, meglehetősen átlátszó vagyok, úgyhogy minden további nélkül be tudom szerezni. Nevetett olyan gondtalanul és huncutul, hogy ettől a barátnőjének is jó kedve le is nyelte a tablettát, és miután szinte azonnal érezte, hogy már nem is éhes, mosolyogva, de továbbra is csodálkozva nézett a szalmahajóra. Azt tudnod kell, hogy ez nem maradhat így sokáig. Előbb-utóbb rendeződnie kell mindennek. Nagyon furcsán alakulnak a dolgok, el sem hiszem ezt az egészet. Nem értem ezt a sok titokzatos dolgot, ami körülötted, és most már körülöttünk történik. A lánynak eszébe jutott a hajtóvadászat. A láthatatlanná tevő gyűrű, ez a furcsa tabletta, amelytől tényleg elmúlt az éjségérzete. Lehet, hogy valami titkos szervezet behálózta szegény beteg szerelmét. Honnan máshonnan lenne a jövő technológiáját alkalmazó szerkezete? Ha ez így van, többszörösen is nagy veszélyben vannak. Lehet, hogy mégis rossz döntés volt elszöknie vele a kórházból. A lánya távolba merett, a tekintete ismét szomorú volt. A szalmahajó odament a fotel mellé, letérdelt és megfogta az oldalt lelógó, szépívű kezét. Ha ez a pillanat néhány napig kitart, nekem már akkor megérte, hogy megszülettem, mondta átszellemült arccal. Erre vártam, amióta ismerlek, hogy kiderüljön a titok, hogy velem legyél ebben a világban. Hidd el, hamarosan mindent megértesz, ezt a néhány napot még add nekem, utána pedig jöjjön, aminek jönnie kell. A lány nem tudott, de most nem is akart ellenállni a szalmahajú nagy erejű vallomásának, és a régi szenvedéllyel ölelt a fiatal férfit, miközben a napsugarai az ócska reluxzát kikerülve már egy másik ablakon keresztül ömlöttek be a helyiségbe, és töltötték meg azt fényel, tisztasággal és energiával. Nübil, Zag és a Septiben hozzájuk csatlakozott katonák már útban voltak a frontvonal felé, amikor a hatalmas robbanás a földre lökte őket. A föld alatti országban megremegett minden, sok helyen beomlottak az alagutak, a hátramaradt egységek harcosai is a rémülten próbáltak megkapaszkodni és menedéket találni. Miután a nagy robbanás keltette, lökés hullámok kezdtek csitulni egy kicsit, egy általánosabb, folyamatos dübörgés és robaj töltötte be a járatokat. Nübil nem is olyan régen már hallott egy kísértetiesen hasonló hangot, tudta, hogy a víz közelít pusztító erővel. Zag beszólt a kommunikátorba, az adás szerencsére a legtöbb harcoló egység vette. Mindenki zárkozzon be a légmentes kamrákba. Az árhullám elvonulása után készüljetek fel a városiak támadására. Meg kell állítanunk őket, mert ha tovább mennek, a védtelen társainkat is elpusztítják. Ha újabb nagy robbanást hallotok, azonnal meneküljetek a felszínre, és minél távolabb innen. Mert akkor már nem a víz, hanem a láva jön az ellen pedig nem védenek meg a légmentes kamrák sem. A sivatagiak a hálózatuk bizonyos pontjain biztonsági okokból hermetikusan elzárható kamrákat hoztak létre, pontosan a vízbetörések esetére. Persze ilyen hatalmas árral nem számoltak, és a nagy, föld alatti gát megépítése után már nem is kellett tartaniuk tőle. Szerencsére minden egységnek maradt annyi ideje, hogy megtalálja hozzá a legközelebb eső kamrát. Miután Zagék is bepréselődtek egy ilyen vízmentesen lezárható kamrába, azt számolgatták, hogy vajon mennyi ideig tart, amíg levonul a hatalmas árhullám, mikor nyithatják ki újra az ajtót. Ha túl hamar nyitják ki, betör a víz, de ha sokáig maradnak odabent, félő, hogy már nem jutnak ki a következő robbanásig. Zag természetesen bízott Ezvinben és a professzorban, de minden eshetőségre fel kellett készülnie, így a katasztrófára is. Néhány perc várakozás után végül döntöttek, kinyitják a vasajtót. A járatokban még valóban hömpölygött a víz, de már csak térd magasságban, és szemmel láthatólag folyamatosan apadt a föld alatti hálózat több ezer kilométer hosszú járataiban, gyorsan utat talált magának az vize. Ez persze egyben azt is jelentette, hogy nagyon sok ember otthonait öntötte el az ár ezekben a percekben. Tocsogva haladtak előre a sötétben, a világítás megszűnt, és hirtelen minden nagyon csendes lett. Gyanúsan csendes. – Menjünk! – szólt Zagnak Nübil, miközben az egész csapat lelassította a lépteit. – Nem! Mindjárt itt vannak! – mondta Zag, miközben becsukott szemmel figyelt valamire. – Ekkor már a többiek is hallani kezdték azt az éles búgást, amely a falak mögül jött egyre hangosabban. Aztán megjelentek, az első fémfúró fejek, sivító lyukakat vájtak a falakban, amelyeken már a föld alá beékelődött robotok teste is kifért. Dermetten nézték, ahogy ezek a sok végtagú fém szétnyílnak, felveszik a harci állást, majd egymást bevárva egyszer csak megindulnak. Azonnal felvillantak a napsugárvetők, a robotok testrészei pedig fémes csikorgással csapódtak az alagutak falához. Úgy tűnt, hogy a különböző járatokban harcoló egységek sikerrel visszaverik a föld alól támadó gépeket. Aztán valami megváltozott. A lövések lepattantak a robotokról, kis idő múlva pedig már egyenesen a katonák irányába tértek vissza a nyalábok. – Tükrök! A robotok tükröt használnak! – üvöltötte Zaga kommunikátorba. – Visszavonulás a második vétvonalig. A vízügyi miniszter újabb technikai bravúrja. Megtalálta a napsugárvetők ellenszerét. A tükrök olyan speciális anyagból készültek, amelyik még éppen ellenállt a napsugárnyalábok pusztító hőjének. A fény tehát, mint anyag, nem pusztította el, viszont, mint sugárzás, visszapattant a felületéről. A robotok habar megtanulták kezelni az új fegyvert, így egyre nagyobb pontossággal tudták visszalőni a sugarakat. Mindemellett természetesen a saját fegyverzetüket is használták lehetetlenné téve ellenük a hatékony védekezést. A sivatagiak minden vonalon visszavonultak, amíg működő vonatok maximális sebességgel szállították a harcosokat. A járatokat pedig elárasztották az ásó, maguk előtt tükrött tartó, pókszerű gépek. Amikor már biztonságos volt a terep, a városi katonák is megjelentek, és szinte ellenállás nélkül nyomultak előre. A sivatagiak nagyobb veszteségek nélkül elfoglalták a második földalatti alatti védvonalat, amely a föld ország felénél húzódott. Szörnyű volt belegondolni, mindez egyben azt is jelentette, hogy az otthonaik, városaik fele elpusztult. Amikor a második védvonalhoz is megérkeztek a robotok, iszonyú tűzerővel találták magukat szembe. Hiába a speciális tükrök, számos gépször gyakorlatilag elpárolgott a fénysugarakban. Viszont nagyon sokan voltak, a napsugárvetők pedig túlmelegedtek. ilyenkor a sivatagiaknak szünetet kellett tartaniuk, és amikor újra felnéztek, azt látták, hogy kétszer annyi robot találnak szemben. A városi katonák háttérből leadott jól irányzott lövései is egyre inkább megtizedelték a sivatagiak sorait, de még hátra volt a legrosszabb. A professzor Ezvin és a két katona kisé felemelkedtek az üléseikből, ahogy a városi repülő zuhanni kezdett a végtelen kürtőben. A motorok képtelenek voltak ellensúlyozni az iszonyatos szívó hatást, így egy idő után fel is adták a küzdelmet, csak hagyták, hogy merüljenek el egyre mélyebben a bolygó gyomrában, az éppen egyesülő kürtők szorításában. Ezvin, fiam! Kilődted azt a gyémántot! kérdezte krákogva a professzor, miközben azzal bajlódott, hogy a zuhanás keltette sújtalanság állapotában is képes legyen kiszippantani néhány kortyot a méhcsanszos üvegből. – Igen, a kristály elhagyta művet. járművet. Velünk együtt zuhan valahol! – válaszolta ezvé, miközben szomorúan bámult kifelé az ablakon. Nem látott semmit, csak feketességet, és kisé elkeseredett, hogy így kell meghalnia. Most, hogy túlélték az űrutazást, valahogy nem könnyen nyugodott bele abba, hogy összeroppantja valami szörnyű alagút. Még akkor sem, ha ez az összeroppanás lényegében a pokoli járatok megszűnését, vagyis a bolygó megmenekülését jelenti. Kíváncsi vagyok, hogy tényleg működik-e? Tűnődött hasonló hangulatban a professzor. Mármint a kristály? kérdezett vissza egykedvűen Ezvin. Az, az. Hiszen... – Ez is csak egy feltételezés? – Kérsz egy kortyot, Ezvin fiam? – kínálta mosolyogva a professzor. Ezvin pedig ezúttal elfogadta az italt. Mm, – Nem is olyan rossz. – fintorítottál az arcát. A professzor jókedvűen felnevetett. <gül> – Na végre! Már mióta várok rá, hogy együtt igyunk egy jót? – Hidd el, barátom, ez mindig segít! vigyorgott az öreg tudós. Hát, most tényleg? Húzta meg Ezvin is az üveget, amelyet aztán tovább adott a katonáknak. Mennyi időnk lehet még hátra? Jó néhány perc, még amíg eljutunk a bolygó közepe felé, ott aztán lelassulunk, végül megállunk. Persze, addigra már vagy összeroppant minket a kürtő, vagy a magma perzseli fel szerény por Minő vonzó alternatívák, egyik jobb, mint a másik, dünnyögte Ezvin. Professzor, oda nézzen! üvöltötte ekkor az egyik katona, és az ablakok felé mutatott. Gyönyörű látványban volt részük, a kristály ott lebegett mellettük, együtt zuhantak a kürtőben. Lágy derengése megvilágította a kürtő falát, amely mint valami őrült barna szőnyeg vágtatott felfelé. A kristály fények köralakban terjedt, az energia gömb pedig szemmel láthatóan hatással volt az alagút falára. A professzornak igaza volt. A kristály volt valóban az egyetlen anyag, amely valamilyen módon kapcsolatba tudott kerülni a kürtővel. Ámulva néztek fölfelé, a kürtő falai rugalmassá váltak, Megremegtek, mintha valami élőlény nyelőcsövelet volna. Egyáltalán nem úgy viselkedett ez az alagút, mint egy szilárd test, hanem mint egy éppen halmazállapotot váltó anyag. Ám ekkor bár elképesztő sebességgel robogtak a bolygó középpontja felé, a folyamatos gyorsulás az ülésekben lapította őket, sem mozdulni, sem beszélni nem tudtak. A professzor magában számolgatott. Ha a kürtő anyaga... Még nem alakul vissza néhány percig, talán megúzhatják. Így ugyanis át tudnak repülni úgy az albahoron, hogy sem a magma, sem pedig a hatalmas nyomás nem pusztítja el őket. Ahogy annak idején a féregrobot is átjutott a bolygón, persze ők sokkal hamarabb teszik meg ezt a távot. Közben az alagút fala világítani kezdett, kocsonyássá változott. A repülő jármű már áthaladta a bolygó középpontján, ezt a professzor onnan tudta, hogy átmenetileg a súlytalanság állapotába kerültek, majd amikor ismét visszatért a gravitáció, már biztos volt benne, hogy fölfelé haladnak. Az alagút falán ekkor már hatalmas repedések jelezték, hogy a szellemlények távozásakor keletkezett anyaga, a kristály hatására hamarosan megszűnik. A repedések mentén már elkezdett beszivárogni a magma, amely helyenként már kifejezetten beömlött az alagútba. A professzor számolt, majd intett Ezvinnek, hogy fogja erősen a kormányt, mert hamarosan újra irányítania kell majd a hajót. Tudta, hogy az alagút másodperceken belül szétrobban, és ennyi idő alatt már nem jutnak ki a felszínre, de ha elérik a földköpenyt, nem önti el őket azonnal a betörő magma, a kürtő szerkezete pedig a szellemanyag megszűnése után is megmaradhat addig, amíg a feltörő láva ki nem tölti. A professzor jól gondolkodott. Az egyik pillanatban a kürtő anyaga egyszer csak eltűnt, mintha ott sem lett volna előtte. Szerencsére a kis jármű már a bolygó szilárd részében haladt, ezért nem emésztett el a láva, de lent a mélyben már bizony megjelent a vöröses fény, amely egyre közeledett, hiszen egy olyan szelep jött létre, egy olyan kis fúvóka, amely egy pillanat alatt a felszínre vezette a nagy magmát. Iszonyatos sebességgel dübörgött fölfelé a láva, de a repülőjük is rendkívül gyorsan haladt. Amikor már majdnem elérte őket a forró kő olvadék, kirepültek a bolygó testéből, mint egy pesgős dugó. A dugó után pedig a felszínre tört a forró folyadék is. Ezvin mindent megtett, hogy visszanyerje az irányítást a viharvert jármű felett, és ez valahol a stratoszféra magasságában sikerült is neki. Még mindig hatalmas sebességgel haladtak, de a remek pilóta parabola pályára állítva a gépet elérte, hogy ne repüljenek ki a világűrbe, ahol a biztos pusztulás várt volna rájuk. A hajtóműveket a légköri viszonyokra tervezték, a különbséget sem viselte volna el a szerkezet. Már így is szökni kezdett a levegő, ezért minél hamarabb vissza kellett irányítani a gépet a föld felé. A repülő utasai ekkor egy fényes gömböt pillantottak meg. A kristály haladt el mellettük, egy pillanatra lelassított, és mintha valami villant volna a belsejében, kacsintva nekik, hogy ne féljenek, nem lesz semmi baj. Aztán egyenesen folytatta útját, nem hatott rá az Albahor gravitációja, és semmilyen más erő sem. De rájuk annál inkább. Ezvin minden igyekezete ellenére zuhanni kezdtek amikor a szellemlényeket imitáló robotok feltűntek a föld alatti város folyosóin, még a bátor sivatagi harcosok is megzavarodtak. Aki személyesen nem is találkozott a szellemlényekkel, az is hallott szörnyű hatalmukról, de leginkább a félelmetes kisugárzásukról, a pusztító hideg erejükről, a gonosz nevetésről, a csápokról, a sivításról, amely elvette az emberek eszét. A vízügyi miniszter brilliáns munkát végzett, valóban sikerült utánoznia ezeket a rettenetes tulajdonságokat. Szerpent a gyilkos csápjai, zakapusz nevetése, a hihetetlen sebességgel haladó és egy méteres magasságig minden szétvágó, szétroncsoló csecsemők gépekként bújtak elő a falból a front különböző pontjain, hogy minden fontosabb szakaszon támogassák a katonákat és a tükrös pókrobotokat. Először csak nézték őket a sivatagiak, és bénultan várták be az első csapásokat. A gép szörnyetegek ezért viszonylag zavartalanul közlekedtek a soraik között, és végeztek rémes pusztítást. Zag jelentést kért a veszteségekről. A hírek nyugtalanítóak voltak, ugyanis a városiak seregei egyre jobban előre nyomultak. A sivatagiak már a második védővonal mögé hátráltak, a harmadik mögött azonban már nem volt semmi. A föld ország utolsó városai, nagyobb termei zsúfolásig megteltek nőkkel, asszonyokkal és öregekkel, akik innen már csak a sivatagba menekülhettek. Az evakuáció során gondoltak erre az eshetőségre is, ezért a megfelelő számú védőruhát is biztosították a lakosságnak. Sajnos azonban még így sem bírtak volna ki egy vagy két napnál többet a perzselő sivatagban, hiszen a földalatti birodalom úttevához közelebbeső részén kellett volna elhagyniuk, a biztos menedéket nyújtó, hatalmas és kényelmes földalatti termeiket. A sivatagi katonák egyre gyorsabban menekültek a harmadik védvonalhoz. Mivel a harc járatokban zajlott nem egy jó áttekinthető frontvonalon, az egyes egységek is egymástól elkülönülten küzdöttek. A robotok gyorsan közeledtek, visszhangozva zúgtak előre a még épp alagutakban, amelyek sötétjébe éles fényvillanásokat rajzoltak a napsugárvetők és egyéb fegyverek. Mint az elhagyatott metró alagutak kontakthibás neonjai. A több száz alagútban azonban nem lehetett tudni éppen merről jön a vonat. A katonák magányosan harcoltak és menekültek, lassan elveszítve minden reményüket. A kommunikátorokban ekkor egy immár mindenki által jól ismert hang szólalt meg. Bajtársak, szedjétek össze a maradék erőtöket! Hallotta ki jól, ki hangját. Megállítjuk őket! Ne felejtsétek el, hogy ezek nem a szellemlények, ezeknek nincs varázslatos erejük, hanem legyőzhető szerkezetek. Együtt támadjátok meg őket, az egyesített napsugárnyalább felrobbantja őket. Ugyanígy támadjátok a tükrös robotokat is! Egyszerre több irányból kell rájuk lőni, akkor szétesnek. Néhány másodpercre az adás szünetelt, aztán újra Zak hangja, miközben a háttérben különböző lövedékek robbantak fel. Még nem érték el a harmadik védvonalat. Túléltjük az árvizet, és úgy tűnik, hogy egyelőre nem jön a lába. Van remény. Vegyük fel újra a harcot. Hamarosan megint jelentkezem. A rövid beszédnek komoly hatása volt. A sivatagiak mindenhol ellentámadásba lendültek, és valóban egyre sikeresebben küzdöttek a robotok ellen. A városi hadsereg katonái tulajdonképpen csak egyfajta díszletként szolgáltak a harc során, a robotok segítsége nélkül esélyük sem volt a sivatagiakkal szemben. Zag is egyre bátrabban küzdött a csapatával. A harc közben felfedezett taktikát követték ők is, körbevettek egy pókrobotot, egyenesen a fémtükörre céloztak, majd egyszerre húzták meg a ravaszt. A szerkezet előre dőlt, és miután már képtelen volt visszalőni a napsugárvető sugarait, az egyre vérmesebb sivatagi harcosok könnyű célpontjává vált. A harci kedv mindenhol visszatért, a katonák előre lendültek a sötét alagutakban. Zak csapata a leggyorsabban haladók között volt. Nübillel éppen egy újabb járat visszahódításába kezdtek, amikor szörnyű süvítést hallottak. Egymásra néztek. Mindketten ismerték ezt a hangot. – Arakan? – kérdezte Tétován Zag, mert a hang annyira hasonlított a szellemek vezérének orgánumára. Persze tudta, hiszen a saját szemével látta, hogy Arakan és a többi szellemlény elpusztult az univerzum egyik távoli szegletében. De a süvítés egyre erősebb lett. Végül meg is jelent az arakant t megformáló robottest. A széles szerkezet két vastag lába egymástól meglepően távol lépkedett, teste formátlan volt, a feje pedig szétnyílt, mint egy sötét gömb két féltekéje, hogy utat adjon a szörnyű sűvítésnek, amely betöltötte a környéket. A robot teste végül teljes egészében kibukkant az alagútból, és megállt abban a kiöblösödésben, ahol zag és a csapata várt a csőre töltött fegyverekkel. Ahogy körbenézett, inkább emlékeztetett emberi lényre, mint robotra. A mozdulatai durvák voltak és darabosak, a lábaival ritmustalanul lépkedett. A sivatagi harcosok nem várták meg, amíg észreveszi őket, több pontról azonnal tüzet nyitottak rá a napsugárvetőikkel. A fülsiketítő sivítást az éles fények tették még elviselhetetlenebbé, a katonák úgy érezték, nem is itt vannak már, hanem az uttava kellős közepén. A napsugárvetők hamar túlmelegedtek, de a harcosok most ezt nem is bánták, mert már ők maguk sem bírták elviselni a napsugarak keltette hőséget. Az Arakan robot megtántorodott, de nem esett el. A fémteste füstölgött, de látszott, hogy valami speciális ötvözetből készítették, mert komoly sérülés nem keletkezett rajta. Sőt, mintha üvegből lett volna, vagy valami szilikát féléből. A fekete páncél világítani kezdett, és úgy tűnt, valami megmozdult bent a robot hasában. A csapat tagjai összehúzódtak és hátrálni kezdtek, mert attól tartottak, hogy valami robbanó szerkezet aktiválódik éppen. Igaz? Ennek nem lett volna sok értelme, hiszen egy ilyen értékes harci eszközt nem érte volna meg feláldozni egy egység kiiktatásáért. De nem ez történt. A robot gyomrában egy emberi alak körvonalai rajzolódtak ki. A fejéből két cső állt ki, kopasz volt és rücskös, és ahogy a katonák szeme elkezdett hozzászokni a félhomályhoz, már az arcvonásait is kivették. Szinte egyszerre meg megdöbbenten. A vízügyi miniszter igen? Úgy van! Bizony! Én vagyok! Hörögte az arakandrobot fején elhelyezett hangszóró a szétégettestű miniszter torsz hangját. És nagyon boldog is vagyok, hogy pont az én kedves szakbarátomra leltem rá ezen a meghitt helyen. Zag Nübirre pillantott, majd a napsugár vetőjére nézett, amely kezdett ismét üzenbiztos hőmérsékletre hűlni. Ám ekkor valami elképesztő erő kapta ki a kezükből a fegyvereiket, amelyek az Arakan robot testéhez repültek, és el is tűntek azonnal egy nyílásban. Azt hitte? Erre? Nem gondoltam! <gül> nevetett elfuló hangon a vízügyi miniszter a hangszórókban, miközben a teste a gyönyörtől rázkodott jobbra balra rángatva a fejéből kilógó csöveket. – És? Akkor most végre? Eljött a pillanat! – sziszegte, és a robot feje újból szétnyílt. Zág azonnal intett a többieknek, hogy meneküljenek amerre csak tudnak, mert valami nagyon rosszra számított. Sajnos későn szólt, mindannyian egy másodperc alatt a padlóra rogytak, Elhagyta őket minden erejük. Először nem értették miért, aztán megérezték azt a szörnyű hideget, amit a robot magából árasztott. A fagy a másodperc tört része alatt elérte és megbénította őket, miközben újra megszólalt a süvítés, amely mint a körbe-körbe forgott volna a helyiségben, és az volt az érzésük, hogy az a szörnyű hideg is spirál alakban terjed. Anakti, Dalea és a főparancsnok Némán álltak az orvosi helyiségben elhagyatottnak érezték magukat most, hogy Zag és Nübil elmentek. Persze nem csak ők távoztak, hanem velük tartott az összes katona, kérült a föld alatti város. A főparancsnok hosszan nézett maga elé. Évtizedek óta ez volt az első alkalom, hogy megtagadták a parancsát. Ráadásul a saját fia. Már ugyan meghozta a nagy döntést, most mégis kifejezetten fájdalmas volt találkoznia a valósággal. Talán azért is, mert nem így képzelte el a hatalom átadását. Arra gondolt, hogy ez majd az ő önkéntes döntése lesz, nem veszik el tőle. Márpedig Zack pontosan ezt tette azzal, hogy egyértelműen az ő akarata ellen cselekedett. Apakként és főparancsnokként is kudarcot vallott. Mégsem haragudott a fiára. Ő pontosan ugyanígy döntött volna. Nem is baj, hogy így alakult. Legalább már tényleg nincs visszaút. Levonta a következtetéseket, Felemelte a tekintetét. Anakti és Dalea már egy ideje őt nézték, rávártak. Menjünk, mondta. A sivatagi ország ezen részén még működött a közlekedés, de már csak percek kérdése volt, hogy fel tudnak-e kapaszkodni egy vonatra. Néhány perc gyaloglás után el is értek egy járatot, amely azonnal maximális sebességre kapcsolt, sokkal gyorsabban ment, mint a hétköznapokon. A kocsiban menekülő sivatagiak utaztak, gyerekek csoportokban, nevelőszülők, öregek. A tekintetük csügget volt, nem sok jóra számítottak. Az emlékeikben igen elevenen élt a másfél évvel ezelőtti háború, és az, hogy az egész tulajdonképpen nagyon hasonló módon most újra lejátszódott, reményvesztetté tette őket. Teljes mértékben átérezték a világuk megszűnésének reális esélyét, nem csak az ő, de hosszú generációkon át a felmenőik életében sem volt példa arra, hogy egy hadsereg bármilyen ellenség a városaikon belül támadja meg őket, hogy kiűzzék őket az otthonaikból. Tudták, merre tartanak az ország utevához közelebbeső részére, ahol véget érnek az alagutak, ahol már nincs több föld település, ahol a felszín a gyilkos sivatag vár rájuk. A főparancsnokot mindenki ismerte, most itt utazott velük, két nő társaságában letörten, megverten. Miért nem a csatában vezeti a hadsereget? Hát ennyire nagy már a baj? A hadvezér menekül? A főparancsnok megérezte alkalmi utitársai gondolatait. A katonáink tartják a védvonalakat, az irányítást átadtam a legjobb harcosomnak, de titeket biztonságos helyre vezetlek, ne féljetek, mondta a riadt tekintetű embereknek, akik, mintha erőt merítettek volna a szavaiból, beszélgetni kezdtek egymással, kizökkentek az apátiájukból. Elmegyünk egy helyre, amelyet nemhogy a városiak, de még a sivatagjak sem ismernek. Ott nagyon sokáig biztonságban leszünk. A főparancsnok akcióba lendült. Daleát, a Naktit és a gyerekeket leültette egy kényelmes ülőkére, majd halkan a kommunikátorába mondott valamit, és gyors léptekkel a vonat irányító fülkéjébe sietett. Amint a vonat befutott a harmadik védvonal mögé, arra a helyre, amelyet a sivatagják a harcolni képtelen lakosok számára végső meredékként jelöltek, már nagy tömeg várta őket. A föld alatti pályaudvar megtelt emberekkel több tízezren lehettek. A főparancsnok azonnal a helyi településért felelős tiszthez sietett, akivel váltott néhány szót. Hamarosan minden irányból szerelvények futottak be a pályaudvarra. A telefonatok kigördültek az állomásról, majd hamarosan egymás után egy titkos, senki által nem ismert alagútba kanyarodtak. Egy öt főből álló egység mindenhová detonátorokat helyezett, és amikor az utolsó, a főparancsnokot és a maradék katonákat szállító kisebb jármű is elindult, majd sivítva eltűnt az alagútban, berobbantották a járatot. A föld alatti sivatagi ország pókhálóhoz hasonlított, a gyalogosok és a járművek számára kialakított közlekedő alagutak hálózatot alkottak, a csomópontokban pedig kisebb, nagyobb települések alakultak ki. Ennek volt köszönhető, hogy az emberek nagyon hamar el tudtak jutni az úti céljukra. Azonban a rendszer zárt volt, hosszabb, egyenes és egyedülálló pályák nem léteztek. A folyamatosan egymást metsző alagutak rendszere önmagába fordult, a hálózat mindenhol nagyjából ugyanolyan sűrűségű volt, és ahol a város véget ért, az utak is véget értek. Nem volt vidék, nem léteztek kisebb távoli települések, amelyeket hosszú országutak kötöttek volna össze a sűrűn lakott résszel. Mindössze néhány magányos alagút vezetett ki innen, de azok is védelmi célokat szolgáltak. A városi hadsereg robotjai ezt a hálózatot viszonylag könnyen feltérképezték, és a technikai fölényüknek köszönhetően gyorsan meg is hódították. Azonban amikor a föld alatti ország határaihoz érkeztek, nem találtak több alagutat, így visszafordultak a belseje felé. A főparancsnok pontosan ezt használta ki. Az ismeretlen alagútban indította útjára védtelen lakosokat, majd az odavezető utakat minden ponton berobbantotta, elvágva minden lehetőséget attól, hogy bárki is követhesse őket. A döntése ugyan kockázatos volt, de nagyon bízott abban, hogy ha Zag és Ezvin sikerrel járnak, előbb-utóbb megtalálják majd őket. Ha mégsem így történne, esetleg marad némi esélyük arra, hogy teljes elszigeteltségben ugyan, de túléljék ezt a kataklizmát. A furcsa emberek városában kíváncsian fogadták az első szerelvényt, hiszen ide rendkívül ritkán érkezik bármilyen jármű. Aztán még jobban csodálkoztak, amikor befutott a következő, majd a városka állomását teljesen elfoglalva egy harmadik is. Az ajtók sziszenve kinyíltak, és az évtizedek óta elszigetelten élő emberek ekkor újra viszont látták honfitársaikat. Ez utóbbiak bizonytalan léptekkel szálltak ki a járművekből, mert még sosem láttak ilyen embereket. A peronon egyre nagyobb tömeggé verődött lakosok, Alvajárókként a saját gondolataikba mélyedve járkáltak fel és alá, mindazonáltal szemlélődő tekintetük barátságos volt, és érdeklődve fogadták a vendégeket. Mivel a többi beérkező vonat nem fért el az állomáson, már az alagútban is kiszálltak a szerelvényekből az emberek. A menekülők lassan elindultak a város főtere felé, és összegyűltek a hatalmas, kékesen derengő kupola alatt. A főtér hamarosan teljesen megtelt emberekkel. A helyiek és a nemrég érkezők egyelőre két külön csoportot alkottak. Feszült várakozással telt el jó néhány perc, amikor a tompa morajlás hallatszott az alagút felől. A robbanás keltette lökés hullám már csak finom szellőkként érkezett meg a főtérre, majd nem sokkal később a főparancsnok is megjelent. A szörnyű hideg a katonák csontjáig hatolt mintha a tudatokat is lefagyasztotta volna a gép, még gondolni sem tudtak arra, hogy kiegyenesedjenek, felálljanak. Na, most mihez kezd, zagúr nevetett kajánul az Arakan robottá lényegült vízügyi miniszter. Most mindent elveszített, most én győzök. A sivatag, a miénk, az országuknak vége, és most itt fagy meg a lábaim előtt. <gül> A süvítő nevetés elviselhetetlen volt, ahogy a gépből áradó, bódító hideg is. A térdre kényszerített Zag lassan felemelte a fejét, felnézett, és a terem másik oldalán a robot mögött meglátta nübilt. A lány is ránézett éppen, és mintha jelzett volna neki valamit. Aztán lassan, nagyon lassan megindult a robot felé, négy kézláb kúszva minden mozdulatnál hatalmas erőfeszítést téve. Zag ekkor értette meg, mire készül a lány. Minden maradék erejét összeszedte, és ő maga is megindult a gép felé. Nagyon lassan, mert a bénító hideget a robot elsősorban rá irányította. Nübil és az őt követő néhány katona viszonylag könnyebben mozgott. Ó, ez igazán vicces, hát közelem jönnek hozzám. Jöjjenek csak! Így szépen együtt leszünk! A vízügyi miniszter már tombolt örömében, és a kezelőfelület segítségével előkészítette a gyilkos fegyvereket, hogy végleg leszámoljon zaggal és csapatával. Ekkor halk koppanás hallatszott. A robot egyik lábára rátekeredett egy zsinór. A sivatagi harcosok ruhájába rejtett kábelek néhány másodperc alatt kiponyvázták a szörnyű gépezetet. Nübillőtte ki az első kábelt, megmutatva a többieknek, hogy mi is a teendő. A zsinór másik végét a terem falához lőtték, ahol a ráerősített fúró szerkezet révén néhány pillanat múlva már fixen feszültek a kábelek. Mindezt néhány mozdulattal képesek voltak megoldani, még dermet állapotukban is maradt ennyi erejük. Az Arakan robot először nem vette észre a kábeleket, csak a közelítő embereket, akikre már rá is irányította a végzetes fegyvereit. Ekkor azt látta, hogy a lebénított katonák négy kézláb elindulnak a teremben körbe, mint ha valami furcsa rituálét mutatnának be a haláluk előtt. A robotot irányító vízügyi miniszter kezdte elveszteni a magabiztosságát, mert érezte, hogy az áldozatai készülnek valamire. Hát kedves zagúr, ugyan tovább akartam élvezni az ön és kedves katonái remek társaságát, de mivel még vár rám a sivatag többi részének megsemmisítése, most sajnos tovább kell sietnem. Itt az idő tehát, hogy bócsót egymásnak. Hörögte dühösen a robot belsejében felderengő alak. Mivel Zag, Nübil és a katonák helyzete időközben megváltozott, még ha csak centikben mérve is ahhoz, hogy végrehajtsa a kis csapat kivégzését, kénytelen volt elfordítani a gépszörny testét. Mivel ezt az időközben kifeszített kötelek nem engedték, a szerkezet egyensúlya megbillent, és a robot egy darabosan tekeredő mozdulattal a földre zuhant. A lábai teljesen gúzsba kötötték az erős kábelek, az estében kilőtt rakéták pedig a terem mennyezetébe csapódtak. Mindjárt meghaltok! Engem nem tudtok elpusztítani, és itt vannak a többiek! Végetek van! Üvöltötte dühösen a robot tehetetlenül a földön. A bénító hideg Alul felszabadult egység tagjai lassan feltápászkodtak és tanakodtak, hogyan szerezzék vissza a fegyvereiket. A napsugárvetők nélkül védtelennek és kiszolgáltatottnak érezték magukat, de nem mertek közelebb lépni a sűvítő szerkezethez, amely dühötten rángatta a kábeleket. Zág a kommunikátorát hallgatta feszülten, majd felemelte a kezét jelezve, hogy nagyon fontos dolgot akar mondani. Mindenki ráfigyelt. Jön a láva! Kitört a vulkán! Fel kell jutnunk a felszínre. Üvöltötte és a többiekkel együtt kirohantak a teremből, magára hagyva a esetten vergődő Arakan robotot. A föld alatti országban csak kevés látható feljárót építettek a felszínre. Ennek legfőbb oka az álcázás volt, nem szerették volna, hogy a városiak a nyomukra bukkanjanak, Már pedig az elszigeteltség évszázadaiban is előfordult, hogy egy-egy kémlékhajó berepült az ország fölé. Igaz, hogy amennyiben úgy ítélték meg, hogy megláthatott bármi olyat, ami hasznos információt nyújthat a városnak, gondolkodást nélkül lelőtték a felizzó napsugárágyók egy pillanat alatt perzselték fel a léghajót, a legénységnek általában még segélyjelzés sem volt ideje leadni. Ennek ellenére a városiak nagyjából azért tudták, merre tűntek el a kóbor járműveik, ezért nem is küldtek arrafelé sem léghajókat, sem repülőket. A sivatagiak óvatosak voltak. Minden fontosabb szektornak volt egy feljárata a felszínre, ám ezeket gondosan elrejtették, több méteres homokréteg borította be a fedeleket. Az egyik dűne tövénél megmozdult a homok, mintha alul kihúztak volna egy dugót, lefolyt egy kör alakú részbe, ahonnan prüszkölő, a homokot a ruhájukról leporló sivatagi katonák bújtak elő. Jó sokan, zagugyanis ugyanis értesített minden még a szektorban harcoló egységet, hogy azonnal hagyják el a föld alatti várost, mégpedig felfelé. Egyre több sivatagi katona bújt elő a föld alól, majd verődött csoportokba. Végül már több százan is lehettek. Annyi idejük még volt, hogy felvegyék a védőöltözetet, így néhány óráig viszonylagos biztonságban maradhattak a felszínen. Ennél nagyobb időegységnél amúgy sem gondolkodtak előre, hiszen azt sem tudták, mekkora kitörésre kell számítaniuk. Elképzelhető, hogy hamarosan a fél elmosó láva kiömlés áldozataivá válnak, és akkor már semmilyen védőruha nem segít. Ott voltak még mindemellett a városi robotok, a harcosoktól nem is tartottak annyira, hazai terepen minden bizonyjal könnyen levadassák őket. – Furcsa, mert nem hallok semmit, – mondta Nübil, miután Zaggal és az egységükkel felkapaszkodtak egy dűne tetejére. Zag egy távcsővel a környéket kémlelte. – Én sem látok semmit, de abban biztos vagyok, hogy valami megmozdult odalent. Válaszolta mozdulatlanul. Vajon sikerült nekik? kérdezte Nübél elgondolkozva. Mindannyian arra számítottak, hogy ha az ellenszer, vagyis a kristály nem lesz hatásos, és a professzor elmélete szerint a kürtők egyesülése során, még ha rövid időre is a magma a felszínre tör, az olyan lesz, mint valami gigantikus tűzszökőkút, amely az égig ér majd, és pillanatok alatt beteríti a vidéket az izzó olvadékkal. De egyelőre semmi ilyesmi nem történt. Jó lenne látni a nagy kürtőt morfondírozott Zag. Nem lehet innen olyan messze. Ahogy ezt kimondta, már egyre több katona kezdett el bizonytalanul topogni, sokan a föld felé néztek, mások próbáltak viszonylag biztonságos helyet keresni a dűnék között. Az úgás alulról jön, nem a nagyjukból üvöltötten Nübil, Zag pedig már csak bólintott. A föld ugyanis remegni kezdett, az egyre erősödő morgás betöltötte a vidéket és elnyomott minden beszélgetést. Az első láva kitörés tőlük néhány száz méterre következett be. Az ottani feljáró öntött vas tetejét közel száz méter magasságba fellőve, egyenes tűz oszlopként lövelt ki a sivatagból az első lávasugár, amelyet hamarosan több is követett. Zaga hozzájuk legközelebb eső kiáratra figyelt aggódva, és az egyre elszaporodó kilövellésekből igyekezett meghatározni a föld alatti lávafolyás irányát. Hamarosan tőlük nem messze is kitört az olvat kőzet nagy erővel, valami súlyos tárgyat lökve a levegőbe. Ez azonban nem a fényfedél volt. – Az a kérdés, hogy a nyomás kiegyenlítődik-e? – üvöltötte Zág az egységének, akik már indultak volna megnézni, mi is volt az a tárgy, amelyet a magma az imént kiröpített. – Várjuk meg, hogy nem szakad-e fel a felszín, Intette nyugalomra a katonáit Zag. A sivatagi ország kürtőihez közelebb eső karéját teljesen elárasztotta a láva, és ezt a kijáratokon kitörő tűzoszlopok tökéletesen ki is rajzolták. A sivatagiak döntő többsége sértetlenül el tudta hagyni korábbi otthonát, amely most pokollá változott. Elsősorban a városi támadók poklává. Ők ugyanis nem ismerték a kiáratokat, csapdába estek, és a robotjaikkal együtt örökre a forró majd lassan kihűlő kőfolyam rabjai lettek. A sivatagi harcosok rendezett egységekben nézték a tűzszökőkutakat, és folyamatosan kommunikáltak egymással. Egyre többen jelezték a társaiknak, hogy úgy látják, a tűzoszlopok magassága csökken. Egy idő után már teljesen egyértelművé vált, hogy a szökőkutak utánpótlása kiapadni látszik. A föld alatti morgás is egyre halkabb lett. Nübil kértően nézett Zagra, aki még várt. Nem tudhatták, hogy nem csak átmenetileg apadt el a láva utánpótlása. A tűzozlopok helyén most már csak bugyogva tört a felszínre a láva, és épített puha félgömböket a sivatagba. Ahogy Zag elnézte ezeket a szemel létrejött természetes építményeket, arra gondolt, hogy a város már ilyen formában is megérkezett a sivatagba. Ezek a félgömbök erősen emlékeztették a városi házakra, amelyeket ugyancsak a folyékony közetekből alakítottak ki. Arra is gondolt, hogy ezek a kőkúpok évszázadok múlva is őrzik majd a harc emlékét. Az idevetődő vándorok megkérdezik majd a helyiektől, hogy mégis hogyan jöttek létre ezek a furcsa képződmények itt, a sivatag kellős közepén, ahol semmilyen vulkáni tevékenységnek nincs más nyoma és akkor az épp erre őrjáratozó sivatagi katona elmondja majd, hogyan feszült ismét egymásnak a városi és a sivatagi sereg. Zag ezen a ponton erőszakkal félbeszakította saját képzelgését, egyrészt azért, mert ebben a pillanatban túl biztosan látta a jövőt, és ez megrémisztette, másrészt pedig az általa elképzelt jövő a jelen függvénye amelyet még éppen alakítanak. Márprik Zag nem az a típusú ember volt, aki álmodozással kívánta alakítani a saját sorsát. Rendben, járjuk körbe a vidéket, de óvatosan, szólt bele a kommunikátorba, végleg kitépve magát az előbbi vízióból. A katonák elhagyták a búvóhelyeket, és szisztematikusan átfésülték az egyre nyugodtabb vidéket. A vulkáni tűz ugyan már nem ragyogott, de az uteva fénye ugyanúgy perzselt, mint mindig. A csillag sugarait ezúttal ugyan kissé beárnyékolta a lassan kihülő lávakúpok füstje, de azért még a régi maradt, és ugyanúgy perzselt. Még több óráig kibírják ugyan a védőruhában, de a föld alá visszatérés sürgető gondolata mégis egyre többükben merült fel. Különösen most, hogy nem volt hová visszatérni. Eddig minden egyes felszíni szolgálat alkalmával gondosan kijelölték, hogy melyek azok a pontok, amelyeket mindig biztonságosan és időben el tudnak érni, amikor befejeződött a küldetés. Természetesen a vészlejáratokat is meghatározták, így amikor a sivatagi harcosok a felszínen teljesítettek szolgálatot, mindig tudták, merre bújhatnak vissza a biztonságot nyújtó alagútrendszereikbe. Csak hogy ezeket, az alagutakat nemrég elfoglalta az éppen megszilárduló láva. Az otthoniak elvesztek, és hiába látodszak maga előtt egy nagyon valóságosnak tűnő képet a jövőből, mégsem tudtak semmi biztosat. A napsugárvetők fénye ugyan fel-fel villant, ahogy a sivatagi katonák szétlődtek egy-egy a felszínre menekülő robotot, de egyre biztosabbnak látszott, hogy a harc ezen szakasza véget ért. Zag, Nübil és az egységük arra a pontra igyekezett, ahol nemrég azt a nagy fémtárgyat látták kirepülni. Hamarosan oda is értek, de amit láttak, egyszerre volt megdöbbentő és undorító. Az éppen megszilárduló, de még tűzforró láva az Arakan robotot zárt a csapdába. A gép feje és végtagjai már belesüppettek a kőbe, de a testének az a része, ahol a vízügyi miniszter is tartózkodott, a felszínen volt. Az Uteva sugarai átvilágítottak a sötét, üvegszerű anyagon, és teljes valójában megmutatták a két háborút is kirobbantó, gonosz politikus testét a maga szörnyű valóságában. Az összeégett test most is füstölt, mert a forró kőzet és az Uteva pusztító sugarai is melegítették. Mivel a szerkezet már nem működött, a miniszter létfentartását biztosító rendszerek is leálltak. A robotból nem lehetett kijönni. A vízügyi miniszter pokori kínok között haldoklott, de még így is maradt ereje arra, hogy a feléje hajoló katonáknak mutogasson valamit. A kezével egy gömböt rajzolt, aztán össze-vissza elkezdett hadonászni. Zag és Nübil egymásra néztek, és nem tudták, hogy az üzenetnek van-e valami komolyabb jelentősége, vagy csak a gonosz és őrült ember utolsó vonaglását látják. Agár, hogy is volt, a csapattagjai nem szóltak egymáshoz egy szót sem, hanem alakzatba formálódtak, és a napsugárvetőkkel megcélozták a kőbe zárt robot maradványait, benne a vízügyi miniszter maradványaival. Az erős fényű villanás nagy robbanással is járt, a robot a körülötte lévő együtt, egyszerűen elpárolgott. Zag és Nübil még percekig nézték azt a gödröt, ahol az előbb, még a legfőbb ellenségük vívta a haláltusáját. Nehezen hitték el, hogy ennek a korszaknak vége van. Már pedig így volt. A városi csapat gyakorlatilag megsemmisült. A központi irányítás nélkül a robotokat egyenként levadázták, a katonák nagy része a föld alatt halt meg a láva folyamban, akiknek sikerült kiútniuk a felszínre, azonnal megadták magukat. A hátrébb állomásozó csapatszállító járművek és tartalék hadosztályok részben a földrengések áldozataivá váltak, részben pedig az ellentámadásba lendülő sivatagi egységek tették harcképtelenné őket. Természetesen szóba sem jött a harc gondolata, amíg még életben lévő és döntésképes tisztek egytől egyig megadták magukat. A szellemlényeket imitáló robotokat ugyan még a sivatagi harcosoknak sem sikerült legyőzniük, ám a tűzfolyamnak azok sem tudtak ellenállni, ahogy a vízügyi minisztert rejtő Arakan robot sem. Ez utóbbinak még a roncsait sem fogják megtalálni, soha. A harc tehát véget ért, iszonyatos áldozatok árán, de sikerült újra legyőzni a városi seregeket. De még maradt egy nagy kérdés. Vajon mi lesz az Albahorral? A professzor és Ezvin vajon sikerrel jártak? A lávakitörés nem erre utalt. Viszont a professzor hatalmas kataklizmáról beszélt, annál azonban jóval kisebb volt a kitörés, még akkor is, hogyha a sivatagi ország jelentős részét el is pusztította. Vagy csak rosszul becsülte meg a hóbortos tudós a kitörés erejét. És mi lesz a katonákkal? Hová vonuljanak vissza? Zag a számos kérdés közül az utóbbival kezdett el foglalkozni utasította az összes kommunikációs tisztet, hogy mindent kövessenek el a túlélőkkel való kapcsolatfelvétel érdekében. Felderítőket küldött ki minden irányba, így a Föld alá is, hogy a még épp járatokat feltérképezzék, és ha lehet, állítsák helyre a Föld alatti rendszereket. Miután ezeket az intézkedéseket megtette, arra kérte Nübilt, hogy minél hamarabb keresse meg a professzort. Az uteva sugarai ellentmondás nem tűrően záporoztak a sivatagra, Egyre kevesebb idejük maradt a felszínen. Nem kapott jó híreket a felderítő egységektől sem, túlélőket sehol nem találtak, sőt, némileg érthetetlen módon még azokból a föld alatti településekből is eltűntek az emberek, amelyeket nem érintettek a harcok. Zagnak eszébe jutott Dalia és a gyerekek, a főparancsnok, az édesanyja, és egyre nyugtalanabb lett. Ekkor az egyik kommunikációs tiszt futott oda az egységéhez. A főparancsnok küldött üzenetet, Kiáltotta Zagnak. Mit mondott? Hol vannak? kérdezte azonnal Zag, türelmetlenül várva a katona válaszát. Nagyon rossz volt a vétel, de ha jól értettük, valami városban, a furcsa emberek városában, mondta a katona, és a feje rázásával jelezte, hogy nem igazán érti az üzenet tartalmát. Zag is csak nézett maga elé, mert ilyen helyről ő sem hallott még. És az hol van? Melyik alagút vezet oda? – A főparancsok nem mondott elérési utat? – kérdezte tanakodva. – Azt nem, csak felszíni koordinátákat – válaszolta a katona. Mindez azért volt furcsa, mert a sivatagiak a navigációjukban általában föld alatti elágazási pontokat adtak meg, nem konkrét koordinátákat. Ez így gyorsabb volt és egyértelműbb. Ha a főparancsok most felszíni koordinátákat adott meg, akkor azt akarja, hogy ne a föld alatt közelítsük meg azt a bizonyos helyet, ahol tartózkodnak. – És hol van ez a város? – kérdezte Zag. – Elég messze, legalábbis a felszínen. – bökött az elektromos térképen egy pontra a navigációs tiszt. – Értem – mondta Zag. – Oda kell mennünk. – De gyalog, képtelenség elérnünk arra a helyre, pláne a felszínen? – mutatott az Utevára az egyik bajtársa. Látszott, hogy a katonák már nagyon vágynak vissza a föld alá. Ahhoz, hogy lejussunk, ugyancsak nagy távot kell megtennünk, hiszen itt, alattunk, minden megsemmisült. Gondolkodott el Zag, majd hirtelen beleszólt a kommunikátorba. Azonnal irányítsák ide az elkobzott városi járműveket. Mindet! A vezetőikkel együtt. Hamarosan felsorakozott a hatalmas gördülőkből, kisebb kerekes és lebegő járművekből álló városi flotta, kiegészülve a még éppen megmaradt sivatagi terepjárművekkel és zizzenőkkel. Zagutasítására minden járművet telezúfoltak katonával, majd a karaván elindult a sivatag eddig ismeretlen pontjára, a furcsa emberek városába.